בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויומר אלוהים, יהי אור, ויהי אור. ויר אלוהים את האור כי ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך.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 ובין המים אשר מעל לרקיע, ויהי חן. ויקרא אלוהים לרקיע שמים, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שני. ויאמר אלוהים, יכבו המים מתחת השמים אל מקום אחד, ותראה היבשה, ויהי חן. ויקרא אלוהים ליבשה ארץ.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 ועץ עושה פרי אשר זרעו בו ויר אלוהים כי טוב. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שלישי. ויומר אלוהים, יהים אורות ברקיע השמים, להבדיל בין היום ובין הלילה, והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים.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 ויברה אלוהים את התנינים הגדולים, ואת כל נפש החיה הרומסת, אשר שרצו המים למיניהם, ואת כל עוף כנף למיניהו, ויר אלוהים כי טוב. ויברך אותם אלוהים לאמור, פרעו ורבו, ומילאו את המים בימים, והעוף ירב בארץ. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום חמישי. ויאמר אלוהים, תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה ורמס, וחייתו ארץ למינה, ויהי ויעס ויעש אלוהים את חיית הארץ למינה, ואת הבהמה למינה, ואת כל רמס האדמה למינהו, ויר אלוהים כטוב. ויאמר אלוהים,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 ולכל חיית הארץ, ולכל עוף השמים, ולכל רומס על הארץ, אשר בו נפש חיה, את כל ירק עשב לאוכלה, ויהי כן. וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי. ויחולו השמים והארץ, וכל צבאם. ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. אלה תולדות השמיים והארץ בהיבר עם. ביום עשות אדוני אלוהים ארץ ושמיים. וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא המתיר אדוני אלוהים על הארץ, ואדם אין לעבוד את האדמה. ועד יעלה מן הארץ, והשקע את כל פני האדמה. וייצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. ויטע אדוני אלוהים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר. ויצמח אדוני אלוהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים. שם האחד פישון, הוא הסובב את כל ארץ החבילה, אשר שם הזהב. וזהב הארץ ההיא טוב, שם הבדולח ואבן השוהם. ושם הנהר השני, גיחון, הוא הסובב את כל ארץ קוש. ושם הנהר השלישי, חידקל, הוא ההולך קדמת אשור, והנהר הרביעי, הוא פירת. ויקח אדוני אלוהים את האדם, ויניחהו וגן עדן, לעובדך ולשומרך. ויצב אדוני אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. ויאמר אדוני אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו, אעסל לו עזר כנגדו. וייצר אדוני אלוהים מן האדמה כל חיית השדה, ואת כל עוף השמיים, ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. ויפל אדוני אלוהים תרדמה על האדם, וישן. ויקח אחת מצלעותיו, ויסגור בשר תחתנה. ויבן אדוני אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאיה אל האדם. ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לקוחה זאת. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. ויהיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא יתבוששו. והנחש היה ערום מכל חיית השדה, אשר עשה אדוני אלוהים, ויומר אל האישה, אף כי אמר אלוהים, לא תאכלו מכל עץ הגן? ותאמר האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן נאכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלוהים, לא תאכלו ממנו, ולא תגעו בו, פן תמותון. ויאמר הנחש אל האישה, לא מות תמותון. כי יודע אלוהים, כי ביום אכולכם ממנו, ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוהים, יודעי טוב ורע. ותרא האישה, כי טוב העץ למאכל, וכי תאווהו לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו ותאכל, ותיתן גם לאישך עמך, ויאכל. ותפקחנה עיני שניהם, וידעו,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 את קולך שמעתי בגן, ואירע כי ערום אנוכי ואחווה. ויומר, מי הגיד לך כי ערום אטה, המן העץ אשר ציוותיך לבלתי אכול ממנו אכלת? ויאמר האדם, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. ויאמר אדוני אלוהים לאישה,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 ובין זרעך ובין זרעה, הוא ישופך ראש, ואתה תשופנו עקב. אל האישה אמר, הרבה הרבה עצבונך והרונך, בעצב תלדי יבנים, ואל אישך תשוקתך, והוא ימשול בך. ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך, ותאכל מן העץ אשר ציוותיך לאמור, לא תאכל ממנו. ארורה האדמה בעבורך, בעצבון תאכלנה כל ימי חייך. וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה. בזיעת אפיך תאכל הלחם, עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת. כי עפר עטה ואל עפר תשוב. ויקרא האדם שם אשתו חוה, כי היא הייתה אם כל חי. ויעש אדוני אלוהים לאדם ולאשתו כותנות עור וילבישם. ויאמר אדוני אלוהים, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ועתה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 והאדם ידע את חווה אשתו, וטהר ותלד את קין, ותאמר, קניתי איש את אדוני. ותוסף ללדת את אחיו את הוול, והיא הבל, ויהי הבל רוע צאן, וקין היה עובד אדמה. ויהי מקץ ימים, ויבא קין מפרי האדמה מנחה לאדוני. והבל הביא גם הוא מבחורות צונו ומחל והן, וישע אדוני אל הבל ואל מנחתו. ואל קין ואל מנחתו לא שעה, וייחר לקין מאוד, ויפלו פניו. ויומר אדוני אל קין, למה חרא לך, ולמה נפלו פניך? הלא אם תיטיב, ואם לא תיטיב, לפתח חטאת רובץ, ואליך תשוקתו, ואתה תמשול בו. ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי בהיותם בשדה, ויהקום קין אל הבל אחיו, ויהרגהו. ויאמר אדוני אל קין, אה הבל אחיך? ויומר לא ידעתי. השומר אחי אנוכי, ויומר, מה עשית? קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה. ועתה, ערור אתה, מן האדמה אשר פצת את פיה לקחת את דמי אחיך מידיך. כי תעבוד את האדמה, לא תוסף תת כוחה לך, נע ונד, תהיה בארץ. ויאמר קין אל אדוני, גדול עווני מנשוא. הן גירשת אותי היום מעל פני האדמה, ומפניך אסתר, והייתי נע ונד בארץ, והיה חולמוצאי יהרגני. ויאמר לו אדוני, לכן כל הורג קין שבעתיים יוקם. וישם אדוני לקין אות, לבלתי הקות אותו כל מוצאו. ויצא קין מלפני אדוני, וישב בארץ נוד, קדמת עדן. וידע קין את אשתו, ותהר ותלד את חנוך, ויהי בונה עיר, ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. וייוולד לחנוך את ערד, וערד ילד את מחויעל, ומחייעל ילד את מתושאל, ומתושאל ילד את לאמך. ויקח לו למך שתי נשים, שם האחת עדה, ושם השנית צלה. ותלד עדה את יבל, הוא היה אבי יושב אוהל ומקנה. ושם אחיו יובל, הוא היה אבי כל תופס כינור ועוגב. וצלה גם היא ילדה את טוב אל קין, לוטש כל חורש נחושת וברזל, ואחות טוב אל קין נעמה. ויאמר למך לנשיו, עדה וצלה שמען קולי, נשא למך האזנה אמרתי. כי איש הרגתי לפצעי, וילד לחבורתי. כי שבעתיים יוקם קין, ולמח שבעים ושבעה. וידע אדם עוד את אשתו, ותלד בן, ותקרא את שמו שט. כי שת. כי שתלי אלוהים זרע אחר, תחת הבל, כי הרגו קין. ולשת גם הוא יולד בן, ויקרא את שמו אנוש, אז הוכל לקרוא בשם אדוני. זה ספר תולדות אדם, ביום ברו אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו. זכר ונקבה בראם, ויברך אותם, ויקרא את שמם אדם, ביום היבר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 ארבעים שנה ושמונה מאות שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי כנן עשר שנים ותשע מאות שנה, וימות. ויחי מהלאל, חמש מאות ושישים שנה, ויולד את ירד. ויחי מהלאל, אחרי הולידו את ירד, שלושים שנה ושמונה מאות שנה,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 שתיים ושישים שנה ותשע מאות שנה וימות. ויחי חנוך חמש ושישים שנה ויולד את מתושה לך. ויתהלך חנוך את אהה אלוהים אחרי הולידו את מתושה שלוש מאות שנה ויולד בנים ובנות. ויהי כל ימי חנוך חמש ושישים שנה ושלוש מאות שנה.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 חמש ותשעים שנה וחמש מאות שנה, ויולד בנים ובנות. ויהי כל ימי למח, שבע ושבעים שנה ושבע מאות שנה, וימות. ויהי נוח בן חמש מאות שנה, ויולד נוח את שם, את חם ואת יפת. ויהי כי החל האדם לרוב על פני האדמה, ובנות יולדו להם, ויראו בני האלוהים את בנות האדם, כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. ויאמר אדוני, לא ידונו רוחי ואדם לעולם, בשגם הוא ושר, והיו ימיו מאה ועשרים שנה. הנפילים היו בארץ בימים ההם,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 את האלוהים התהלך נוח. ויולד נוח שלושה בנים, את שם, את חם ואת יפת. ותשחט הארץ לפני האלוהים, ותמלא הארץ חמס. ויר אלוהים את הארץ, והנה נשחטה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. ויומר אלוהים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, כי מלאה הארץ חמס מפניהם, והנני משחיתם את הארץ. עשה לך תיבת עצי גופר, כנימ תעשה את התיבה, וכפרת אותך מבית ומחוץ בכופר. וזה אשר תעשה אותך, שלוש מאות אמה עורך התיבה, חמישים אמה רוחבך,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 ויהי לשבעת הימים, ומי המבול חיו על הארץ. בשנת שש מאות שנה לחיי נוח, בחודש השני, בשבע עשר יום לחודש, ביום הזה נבקעו כל מעיינות תהום רבה, וארובות השמיים נפתחו. ויהי הגשם על הארץ, ארבעים יום וארבעים לילה. בעצם היום הזה בא נוח, ושם וחם ויפת בני נוח, ואשת נוח, ושלושת נשי בניו איתם אל הטבע. המה וכל החיה למינה, וכל הבהמה למינה, וכל הרמס הרומס על הארץ למיניהו, וכל העוף למיניהו, כל ציפור, כל כנף. ויבואו אל נוח אל הטבע, שניים שניים מכל הבשר אשר בו רוח חיים. והבאים זכר ונקבה מכל בשר באו, כאשר ציווה אותו אלוהים, ויזגור אדוני בעדו. ויהי המבול ארבעים יום על הארץ, וירבו המים, ויישאו את התיבה, ותרום מעל הארץ. ויגברו המים וירבו מאוד על הארץ, ותלך התיבה על פני המים. והמים גברו מאוד מאוד על הארץ, ויחוסו כל ההרים הגבוהים אשר תחת כל השמיים. חמש עשרה אמא מלמעלה גברו המים, ויחוסו ההרים. ויגבע כל בשר הרומס על הארץ,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 וישאר אך נוח, ואשר איתו בטבע. ויגברו המים על הארץ חמישים ומעט יום. ויזכור אלוהים את נוח, ואת כל החיה, ואת כל הבהמה, אשר איתו בטבע, ויעבר אלוהים רוח על הארץ, וישוקו המים. ויסחרו מעיינות תהום וארובות השמים, ויקלה הגשם מן השמים. וישובו המים מעל הארץ הלוך ושוב, ויחסרו המים מקצה חמישים ומעט יום. ותנה חטיבה בחודש השביעי בשבעה עשר יום לחודש על הרי אררת. והמים היו הלוך וחסור עד החודש העשירי, בעשירי באחד לחודש נראו ראשי ההרים. ויהי מקץ ארבעים יום, ויפתח נוח את חלון התיבה אשר עשה. וישלח את העורב, ויצא יצוב השוב עד יבוש את המים מעל הארץ. וישלח את היונה מאיתו, לראות הקלו המים מעל פני האדמה. ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלך, ותשוב אליו אל התיבה, כי מים על פני כל הארץ. וישלח ידו ויקחיה, ויבא אותך אליו אל התיבה. ויחל עוד שבעת ימים אחרים, ויוסף שלח את היונה מן הטבע. ותבוא אליו היונה לעת ערב, והנה עליזית טרף בפיה, וידע נוח, כי כלו המים מעל הארץ. וייחל עוד שבעת ימים אחרים, וישלח את היונה, ולא יאספה שוב אליו עוד. בראשון באחד לחודש חרבו המים מעל הארץ, ויסר הנוח את מכסי התיבה, ויר, והנה חרבו פני האדמה. ובחודש השני בשבעה ועשרים יום לחודש יבשה הארץ. וידבר אלוהים אל נוח למור. צא מן התיבה. אתה ואשתך ובניך ונשי בניך איתך. כל החיה אשר איתך מכל בשר, בעוף ובבהמה, ובכל הרמס הרומס על הארץ, היצא איתך, ושרצו בארץ, ופרו ורבו על הארץ. ויצא נוח ובניו ואשתו ונשי בניו איתו. כל החיה, כל הרמז וכל העוף, כל רומס על הארץ. למשפחותיהם יצאו מן הטבע. ויבן נוח מזבח לאדוני, ויקח מכל הבהמה הטהורה, ומכל העוף הטהור, ויעל עולות במזבח. וירח אדוני את ריח הניחוח, ויומר אדוני אל ליבו, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ולא אוסיף עוד להקות את כל חי כאשר עשיתי. עוד כל ימי הארץ, זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף ויום ולילה לא ישבותו. ויברך אלוהים את נח ואת בניו, ויאמר אלהם פרו ורבו, ומילאו את הארץ. ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ ועל כל עוף השמיים, בכל אשר תרמוס האדמה ובכל דגי הים בידכם ניתנו. כל רמס אשר הוא חי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 ויהי כל ימי נוח תשע מאות שנה וחמישים שנה וימות. ואלה תולדות בני נוח, שם חם ויפת, וייוולדו להם בנים אחר המבול. בני יפת גומר ומגוג, ומדי ויוון ותובל, ומשך ותירס. ובני גומר, אשכנז וריפת, ותו גרמה. ובני יוון, אלישע ותרשיש, כיתים ודו דנים. מאלה נפרדו איי הגויים בארצותם, איש ללשונו, למשפחותם בגויהם. ובני חם, כוש ומצרים, ופות וכנען. ובני חוש, סבה וחבילה, וסבתה ורעמה וסבתך, ובני רעמה, שבה עוד דן. וחוש ילד את נמרוד, הוא החל להיות גיבור בארץ. הוא היה גיבור צייד לפני אדוני, על כן יאמר, כנמרוד גיבור צייד לפני אדוני. ותהי ראשית ממלכתו בבל, וערך, ועקד, וכלנה, בארץ שנער. מן הארץ ההיא יצא אשור, ויבן את נינבה ואת רחובות עיר ואת כלח. ואת רסן בין נינבה ובין כלח, היא העיר הגדולה. ומצרים ילד את לודים ואת ענמים ואת להבים ואת נפתוחים. ואת פתרוסים ואת כסלוחים, אשר יצאו משם פלישתים,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 וארפחשד ולוד וארם. ובני ארם עוץ וחול וגתר ומש. וארפחשד ילד את שלח, ושלח ילד את עבר. ולעבר יולדד שני בנים, שם האחד פלג, כי בימיו נפלגה הארץ. ושם אחיו יוקטן. ויוקטן ילד את אלמודד ואת שלף, ואת חצר מוות ואת ירח, ואת הדורם ואת עוזל ואת דקלה, ואת עובל ואת אבי מאל ואת שבה, ואת אופיר ואת חבילה ואת יובב, כל אלה בני יוקתן. ויהי מושבם ממשה, בואכה ספרה הר הקדם. אלה בני שם, למשפחותם ללשונותם, בארצותם לגויהם. אלה משפחות בני נוח לתולדותם בגויהם, ומאלה נפרדו הגויים בארץ אחר המבול. ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. ויהי בנוסעם מקדם, וימצאו בקעה בארץ שנער, וישבו שם. ויאמרו איש אל רעהו, הבה נלבנה לבנים, ונשרפה לשרפה, ותהי להם הלבנה לאבן, והחמר היה להם לחומר. ויאמרו, הבה נבנה לנו עיר, ומגדל וראשו בשמים, ונעשה לנו שם, פן נפוץ על פני כל הארץ. וירד אדוני לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. ויאמר אדוני, הן עם אחד ושפה אחת לכולם, וזה החילם לעשות, ועתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. הבה נרדה ונבלה שם שפתם, אשר לא ישמעו איש שפת רעהו. ויפץ אדוני אותם משם על פני כל הארץ, ויחדלו לבנות העיר. על כן קרא שמח בבל, כי שם בלל אדוני שפת כל הארץ, ומשם הפיצם אדוני על פני כל הארץ. אלה תולדות שם, שם בן מאת שנה ויולד את ארפחשד, שנתיים אחר המבול. ויחי שם אחרי הולידו את ארפחשד חמש מאות שנה, ויולד בנים ובנות. וארפחשד חי חמש ושלושים שנה, ויולד את שלח. ויחי הרפחשד אחרי הולידו את שלח, שלוש שנים וארבע מאות שנה, ויולד בנים ובנות. ושלח חי שלושים שנה, ויולד את עבר. ויחי שלח אחרי הולידו את עבר שלוש שנים וארבע מאות שנה, ויולד בנים ובנות. ויחי עבר ארבע ושלושים שנה, ויולד את פלג. ויחי עבר אחרי הולידו את פלג שלושים שנה וארבע מאות שנה, ויולד בנים ובנות. ויחי פלג שלושים שנה, ויולד את רעו. ויחי פלג אחרי הולידו את רעו תשע שנים ומאתיים שנה ויולד בנים ובנות. ויחי רעו שתיים ושלושים שנה ויולד את סירוג. ויחי רעו אחרי הולידו את סירוג שבע שנים ומאתיים שנה ויולד בנים ובנות. ויחי סירוג שלושים שנה ויולד את נחור. ויחי סרוג אחרי הולידו את נחור מאתיים שנה, ויולד בנים ובנות. ויחי נחור תשע ועשרים שנה, ויולד את טרח. ויחי נחור אחרי הולידו את טרח תשע עשרה שנה ומאת שנה, ויולד בנים ובנות. ויחי טרח שבעים שנה, ויולד את אברהם, את נחור ואת הרן. ואלה תולדות טרח, טרח הוליד את אברהם, את נחור ואת הרן, והרן הוליד את לוט. וימות הרן על פני טרח אביו, בארץ מולדתו, באור כזדים. ויקח אברהם ונחור להם נשים, שם אשת אברהם שרי, ושם אשת נחור מילכה, בת הרן אבי מילכה ואבי יזכה. ותהי שרי עקרה, אין לה ולד. ויקח תרח את אברהם בנו, ואת לוט בן הרן בן בנו, ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו, ויצאו איתם מאור כשדים, ללכת ארצה כנען, ויבואו עד חרן, וישבו שם. ויהיו ימי תרח, חמש שנים ומאתיים שנה, וימות טרח וחרן. ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ואיעשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמיך, ויהיה ברכה. ואברכך מברכך, ומקללך אור.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 ויעתק משם ההרה, מקדם לבית אל, ויית אהלו, בית אל מים, והעי מקדם, ויבן שם מזבח לה', ויקרא בשם ה'. ויסע אברהם הלוך ונסוע הנגבה. ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה לגור שם, ככבד הרעב בארץ.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 עד המקום אשר היה שם אהלו בתחילה בין בית אל ובין העי. אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשונה, ויקרא שם אברהם בשם אדוני. וגם ללוט ההולך את אברהם, היה צאן ובקר ואוהלים. ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו, כי היה רכושם רב, ולא יכלו לשבת יחדיו. ויהי ריב בין רועה מקנה אברהם ובין רועה מקנה לוט, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ. ויאמר אברהם אל לוט, אל <אז> נא תהי מריבה ביני וביניך, ובין רועי ובין רועיך, כי אנשים אחים אנחנו. הלא כל הארץ לפניך. היפרד נא מעלי, עם השמאל ואימינה, ועם הימין ואסמאילה. ויסלוט את עיניו, וירא את כל כיכר הירדן, כי חולה משקה, לפני שחט אדוני את סדום ואת עמורה, כגן אדוני, כארץ מצרים בואכה צוער. ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן, ויסע לוט מקדם. ויפרדו איש מעל אחיו. אברהם ישב בארץ כנען, ולוט ישב בערי הכיכר, ויאהל עד סדום. ואנשי סדום רעים וחטאים, לאדוני מאוד. ואדוני אמר אל אברהם, אחרי היפרד לוט מעמו, סנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם.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 כי לך אתננה. ויאהל אברהם, ויבוא וישב באלוני ממרא אשר בחברון, ויבן שם מזבח לה'. ויהי בימי אמרפל מלך שנער, אריוך מלך אל לסר, כדור לעומר מלך עלם, ותדעל מלך גויים. עשו מלחמה את ברע מלך סדום, ואת ברשע מלך עמורה, שנאב מלך אדמה, ושם אבר מלך צבויים, ומלך בלע היא צוער. כל אלה חברו אל עמק השדים, הוא ים המלח. שתי עשרה שנה עבדו את כדור לעומר, ושלוש עשרה שנה מרדו. ובארבע עשרה שנה בא כדור לעומר, והמלכים אשר איתו, ויכו את רפאים בעשתרות קרניים, ואת הזוזים בהם, ואת האימים בשבי קרייתיים. ואת החורי בהררם שעיר, עד אל פרן אשר על המדבר. וישובו ויבואו אל עין משפט יקדש, ויכו את כל שדה העמלקי, וגם את האמורי היושב בחצצון תמר. ויצא מלך סדום, ומלך עמורה, ומלך אדמה, ומלך צבויים, ומלך בלע, היא צוער, ויערכו איתם מלחמה בעמק השדים. את כדור לעומר, מלך עילם, ותדעל, מלך גויים, ואמרפל, מלך שנער, ואריוך, מלך אל-לסר, ארבעה מלכים את החמישה. ועמק השדים, בארות בארות חמר, וינוסו מלך סדום ועמורה, ויפלו שמה, והנשארים הרנסו. ויקחו את כל רכוש סדום ועמורה, ואת כל אוכלם, וילכו. ויקחו את לוט ואת רכושו, בן אחי אברהם, וילכו, והוא יושב בסדום. ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי. והוא שוכן באלוני ממרא האמורי, אחי אשכול ואחי ענר, והם בעלי ברית אברהם. וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירק את חניכיו ילידי ביתו, שמונה עשר ושלוש מאות, וירדוף עד דן. ויחלק עליהם לילה, הוא ועבדיו, ויקם, וירדפם עד חובה, אשר מצטמול לדמאסיק. וישב את כל הרכוש, וגם את לוט אחיו ורכושו השיב, וגם את הנשים ואת העם. ויצא מלך סדום לקראתו, אחרי שובו מהכות את גדור לעומר, ואת המלכים אשר איתו, אל עמק שווה הוא עמק המלך. ומלכי צדק מלך שלם, הוציא לחם ויין. והוא כהן לאל עליון. ויברכהו ויאמר ברוך אברהם לאל עליון קונה שמיים וארץ. וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידיך וייתן לו מעשר מכל. ויאמר מלך סדום אל אברהם תן לי הנפש והרכוש כך לך. ויאמר אברהם אל מלך סדום, הרימותי ידי אל אדוני אל עליון, קונה שמיים וארץ. אם מחוט ועד שרוך נעל, ואם אקח מכל אשר לך, ולא תאמר אני העשרתי את אברהם. בלעדיי רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים אשר הלכו איתי. ענר אשכול וממרא, הם ייקחו חלקם. אחר הדברים האלה, היה דבר אדוני אל אברהם במחזה לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגנה לך, שכרך הרבה מאוד. ויאמר אברהם, אדוני אלוהים, מה תיתן לי, ואנוכי הולך ערירי, ובין משק ביתי, הוא דמשק אליעזר. ויאמר אברהם, הנה לי לא נתת זרע, והנה אבן ביתי יורש אותי. והנה דבר אדוני אליו לאמור, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממעך, הוא יירשך. ויוצא אותו החוצה, ויאמר, הבט נא השמיימה, וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם, ויאמר לו, כה יהיה זרעך. והאמין בה' ויחשביה לא צדקה. ויאמר אליו, אני, ה' אשר הוצאתיך מאור כזדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתך. ויאמר, ה' אלוהים, במה אדע כי אירשנה. ויאמר אליו, כחל לי עגלה משולשת, ועז משולשת, ואיל משולש, ותור וגוזל. ויכחלו את כל אלה, ויוותר אותם בתווך, וייתן איש ביטחו לקראת רעהו, ואת הציפור לא ותר. וירד העית על הפגרים,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 והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האל. ביום ההוא כרת אדוני את אברהם ברית לאמור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, מנהר מצרים עד הנהר הגדול, נהר פירת. את הקני ואת הקנזי ואת הקדמוני. ואת החטאי, ואת הפרזי, ואת הרפאים, ואת האמורי, ואת הכנעני, ואת הגרגשי, ואת היבוסי. ושרי אשת אברהם, לא ילדה לו, לא, ולה שפחה מצרית ושמה הגר. ותאמר שרי אל אברהם, הננה עצרני אדוני מלדת, בוא נא אל שפחתי. אולי אבנה ממנה, וישמע אברהם לקול שרי. ותיקח שרי אשת אברהם את הגר המצרית שפחתך מקץ עשר שנים לשבט אברהם בארץ כנען, ותיתן אותה לאברהם אישה, לא לאישה. ויבוא אל הגר וטהר, ותרא כי הרתה, ותקל גבירתה בעיניה. ותאמר שרי אל אברהם, חמסי עליך, אנוכי נתתי שפחתי בחכך, ותרא כי הרת ואכל בעיניה, ישפוט אדוני ביני וביניך. ויאמר אברהם אל שרי, הנה שפחתך בידך, עשי לה הטוב בעינייך, ותעניה שרי, ותברח מפניה. וימצאה מלאך אדוני על עין המים במדבר, על העין בדרך שור. ויאמר, הגר שפחת שרי, אמי זה אבת, ואנה תלכי. ותאמר, מפני שרי גברתי, אנוכי בורחת. ויאמר לה מלאך אדוני, שובי אל גברתך, והתעני תחת ידיה. ויאמר לך מלאך אדוני, הרבה ארבה את זרעך, ולא ייספר מרוב. ויאמר לך מלאך אדוני, הנך הרה ויולדת בן, וקראת שמו ישמעאל, כי שמע אדוני אל עונייך. והוא יהיה פרא אדם, ידו וקול ויד קול בו, ועל פני כל אחיו ישכון. ותקרא שם אדוני הדובר אליה, עתה אל רועי, כי אמרה, הגם הלום ראיתי אחרי רועי. על כן קרא לבאר, באר לחי רועי, הנה בן קדש ובן ברד. ותלד הגר לאברהם בן, ותקרא אברהם שם בנו אשר ילדה הגר ישמעאל. ואברהם בן שמונים שנה ושש שנים, בלדת הגר את ישמעאל לאברהם. ויהי אברהם בן תשעים שנה ותשע שנים, ויירה אדוני אל אברהם, ויאמר אליו, אני אל שדי, התהלך לפני, והיה תמים. ואטתנה וריתי ביני וביניך, וארבה אותך במאוד מאוד. ויפול אברהם על פניו, וידבר איתו אלוהים לאמר. אני הנה וריתי איתך, והיית לאב המון גויים. ולא יקרא עוד את שמך אברהם, והיה שמך אברהם, כי אב המון גויים נתתיך. והפרטי אותך במאוד מאוד, ונתתיך לגויים.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 ותצחק שרה בקרבה לאמור, אחרי ולוטי הייתה לי עדנה, ודוני זקן. ויאמר אדוני אל אברהם, למה זה צחקה שרה לאמור, האף אמנם אלד, ואני זקנתי? היפלא מאדוני דבר? למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן.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 הננה הועלתי לדבר אל אדוני, אולי יימצאון שם עשרים? ויאמר, לא אשחית בעבור העשרים. ויאמר, אל נא ייחר על אדוני, ואדברה אך הפעם, אולי יימצאון שם עשרה? ויאמר, לא אשחית בעבור העשרה. וילך אדוני, כאשר כלה לדבר אל אברהם, ואברהם שב למקומו. ויבואו שני המלאכים סדומה בערב, ולוט יושב בשער סדום, וירא לוט ויקום לקראתם, וישתחו אפיים ארצה. ויאמר, הנה נא אדוני, סורו נא אל בית עבדיכם, ולינו ורחצו רגליכם, והשכמתם והלכתם לדרככם.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 ויעיצו המלאכים בלוט לאמור, קום, קח את אשתך ואת שתבנותיך הנמצאות, פן תספה בעוון העיר. ויתמחמח, ויחזיקו האנשים בידו וביד אשתו, וביד שתבנותיו, בחמלת אדוני עליו, ויוציאוהו ויניחוהו מחוץ לעיר. ויהי כהוציאם אותם החוצה, ויאמר, המלט על נפשך, אל תביט אחריך, ואל תעמוד בכל הכיכר, ההרה המלט, פן תספה. ויאמר לוט אליהם, אל על נא אדוני. הנה נא מצא עבדך חן בעיניך, ותגדל חסדך אשר עשית עימדי להחיות את נפשי, ואנוכי לא אוכל להמלט ההרה. פן תדבקני הרעה ומתי. הננה העיר הזאת קרובה לנוס שמה, והיא מצער, אימלת נא שמה, הלא מצער היא, וטחי נפשי. ויאמר אליו, הנה נשאתי פניך גם לדבר הזה, לבלתי הופקי את העיר אשר דיברת. מהר המלט שמה. כי לא אוכל לעשות דבר עד בואך שמא, על כן קרא שם העיר צוער. השמש יצאה על הארץ ולוט בה צוערה. ואדוני המטיר על סדום ועל עמורה גופרית ואש, מאט אדוני מן השמיים. ויהפוך את הערים האל, ואת כל הכיכר, ואת כל יושבי הערים. וצמח האדמה. ותבט אשתו מאחריו, ותהי נציב המלח. וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני אדוני. וישקף על פני סדומה ועמורה, ועל כל פני ארץ הכיכר. וירא, והנה עלה קיטור הארץ כקיטור הכבשן. ויהי בשחט אלוהים את ערי הכיכר, ויזכור אלוהים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפיכה, בהפוך את הערים אשר ישב בהן לוט. ויעל לוט מצוער, וישב בהר ושתי בנותיו עמו, כי ירא לשבת בצוער, וישב במערה הוא ושתי בנותיו.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 ויהי ממחרת, ותאמר הבכירה אל הצעירה, הן שכבתי אמש את אבי, נשכנו יין גם הלילה, ובואי שכבי עמו, ונחיה מאבינו זרע. ותשכנה גם בלילה ההוא את אביהן יין, ותקום הצעירה, ותשכב עמו, ולא ידע בשכבה ובקומך. ותהרנה שתה ונותלות מאביהן. ותלד הבכירה בן, ותקרא שמו מואב, הוא אבי מואב עד היום. והצעירה גם היא ילדה בן, ותקרא שמו בן עמי, הוא אבי ונעמון עד היום. וייסע משם אברהם ארצה הנגב, וישב בן קדש ובן שור,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 הגוי גם צדיק תהרוג? הלא הוא אמר לי אחותי היא, והיא גם היא אמרה אחי הוא, בתום לבבי ובניקיון כפי עשיתי זאת. ויאמר אליו האלוהים בחלום, גם אנוכי ידעתי כי בתום לבביך עשית זאת, ואחסוך גם אנוכי אותך מחתו לי. על כן, לא נתתיך לנגוע אליה. ועתה השב אשת האיש, כי נביא הוא, ויתפלל בעדך וחיה, ואם אינך משיב, דע כי מות תמות, אתה וכל אשר לך. וישכם אבימלך בבוקר, ויקרא לכל עבדיו, וידבר את כל הדברים האלה באוזניהם, ויראו האנשים מאוד. ויקרא אבימלך לאברהם,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 ונוכחת. ויתפלל אברהם אל האלוהים, וירפא אלוהים את אבימלך ואת אשתו ועמהותיו, וילדו. כי עצור עצר אדוני בעד כל רחם לבית אבימלך על דבר שרה אשת אברהם. ואדוני פקד את שרה כאשר אמר, ויעש אדוני לשרה כאשר דיבר.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 ואת הילד, וישלחיה. ותלך ותתע במדבר באר שבע. ויכלו המים מן החמת, ותשלח את הילד תחת אחד השיחים. ותלך ותשב לך מנגד, הרחק כמתחווה קשת, כי אמרה אל אראה במות הילד. ותשב מנגד. ותישא את קולך וטבק. וישמע אלוהים את קול הנער, ויקרא מלאך אלוהים אל הגר מן השמיים, ויאמר לך, מלאך הגר, אל תראי כי שמע אלוהים את קול הנער באשר הוא שם. קומי, שאי את הנער, והחזיקי את ידך בו, כי לגוי גדול אשימנו.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 ויכרתו שניהם ברית. וייצב אברהם את שבע כבשות הצאן לבדהן. ויאמר אבימלך אל אברהם, מה הנה שבע כבשות האלה, אשר הצבת לבדנה? ויאמר, כי את שבע כבשות תיקח מידי, בעבור תהיה לי לעדה, כי חפרתי את הבאר הזאת. על כן, קרא למקום ההוא באר שבע, כי שם נשבעו שניהם. ויכרתו ורית בבאר שבע, ויקום אבי מלך ופיכול שר צבאו, וישובו אל ארץ פלשתים. ויטע אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם אדוני אל עולם. ויגור אברהם בארץ פלשתים ימים רבים.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 שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה ונשובה אליכם. ויקח אברהם את עצי העולה, וישם על יצחק בנו, ויקח בידו את האש ואת המאכלת, וילכו שניהם יחדיו. ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אבי, ויאמר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 ואת פלדש ואת ידלף ואת בתואל. ובתואל ילד את רבקה, שמונה אלה ילדה מלכה לנחור אחי אברהם. ופילגשו ושמה ראומה, ותלד גם היא את טבח ואת גחם, ואת תחש ואת מעכה. ויהיו חיי שרה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 וישטחו לעם הארץ לבני חת. וידבר איתם לאמור, אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפני, שמעוני ופגעו לי בעפרון בן צוחר. ויתנני את מערת המכפלה אשר לו, לא, אשר בקצה שדהו, בכסף מלא יתננני לי, בתוככם לאחוזת כבר. ועפרון יושב בתוך בני חת, ויען עפרון החיתי את אברהם באוזני ונחת, לכל באי שער עירו לאמור. לא, אדוני, שמע עיני, השדה נתתי לך, והמערה אשר בו, לך נתתיה, לעיני ונעמי נתתיה לך, כבור מתיך. וישתחו אברהם לפני עם הארץ.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 בא בימים, וה' ברח את אברהם בקול. ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו, המושל בכל אשר לו, שים נא ידך תחת ירחי. ואשביעך, בה' אלוהי השמים ואלוהי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני, אשר אנוכי יושב בקרבו. כי אל ארצי ואל מולדתי תלך, ולקחת אישה לבני ליצחק. ויאמר אליו העבד, אולי לא תווה האישה ללכת אחרי אל הארץ הזאת? הְהָשֶׁב אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם? ויאמר אליו אברהם, הִשַׁמֶר לך פן תשיב את בני שמה. אדוני אלוהי השמיים, אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי, ואשר דיבר לי, ואשר נשבע לי לאמור, לזרעך אתן את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו לפניך, ולקחת אישה לבני משם. ואם לא תווה האישה ללכת אחריך, וניקית משבועתי זאת. רק את בני לא תשב שמה. וישם העבד את ידו תחת ירך אברהם אדוניו, וישבה עלו על הדבר הזה. וייקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדוניו וילך, וכל טוב אדוניו בידו, ויקום וילך אל ארם נהריים, אל עיר נחור. ויברך הגמלים מחוץ לעיר, אל באר המים, לעת ערב, לעת צאת השואבות. ויאמר, אדוני אלוהי אדוני אברהם, הקראנה לפני היום, ועשה חסד עם אדוני אברהם. הנה אנכי ניצב על עין המים, ובנות אנשי העיר יוצאות לשאוב מים. והיה הנערה אשר אומר אליה, הטי נא חדך ואשת, ואמרה שתה וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק, ובה אדע כי עשית חסד עם אדוני. ויהי הוא טרם כלה לדבר, והנה רבקה יוצאת, אשר יולדה לבתואל בן מלכה, אשת נחור אחי אברהם, וכדה על שכמך. והנערה טובת מראה מאוד, בתולה, ואיש לא ידעה. ותרד העינה, ותמלא חדה ותעל. וירוץ העבד לקראתך, ויאמר, הגמיעיני נא מעט מקדך. ותאמר, שתה, אדוני, ותמהר ותורד קדה על ידך, ותשקהו. ותכל להשקותו, ותאמר, גם לגמליך אשאב, עד אם קללוהו לשתות. ותמהר, ותער כדה אל השקת, ותרוץ עוד אל הבאר לשאוב, ותשאב לכל גמליו. והאיש משתאה לך, מחריש, לדעת, היצליח אדוני דרכו, אם לא. ויהי כאשר קללו הגמלים לשתות, וייקח האיש נזם זהב בקע משקלו, ושני צמידים על ידיה עשרה זהב משקלם. ויאמר בת מיעת, הגידי נא לי, היש בית אביך מקום לנו ללין? ותאמר אליו, בת בתואל אנוכי, בן מלכה אשר ילדה לנחור. ותאמר אליו, גם תבן, גם מספור רב עמנו, גם המקום ללון. וייכוד האיש וישטחו לאדוני. ויאמר, ברוך אדוני אלוהי אדוני אברהם, אשר לא עזב חסדו ואמיתו מעם אדוני, אנוכי בדרך נחני אדוני בית אחי אדוני. ותרוץ הנערה, ותגד לבית אמך כדברים האלה. ולרבקה אך ושמו לבן, וירוץ לבן אל האיש החוצה אל העין. ויהי כראות את הנזם ואת הצמידים על ידי אחותו, וכשומעו את דברי רבקה אחותו לאמור, כה דיבר אלי האיש, ויבוא אל האיש, והנה עומד על הגמלים, על העין. ויאמר, בוא ברוך אדוני, למה תעמוד בחוץ, הבית ומקום לגמלים. ויבוא האיש הביתה, ויפתח הגמלים, וייתן תבן ומספוא לגמלים, ומים לרחוץ רגליו ורגלי האנשים אשר איתו. ויושם לפניו לאכול, ויומר, לא אוכל, עד אם דיברתי דברי. ויאמר, דבר. ויאמר, עבד אברהם אנכי. וה' ברך את אדוני מאוד, ויגדל, וייתן לו צאן ובקר, וכסף וזהב, ועבדים ושפחות, וגמלים וחמורים. ותלד שרה אשת אדוני, בן לאדוני, אחרי זקנתך. ויתנו לו את כל אשר לו. וישביעני, אדוני לאמור, לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני, אשר אנוכי יושב בארצו. אם לא, אל בית אבי תלך, ואל משפחתי, ולקחת אישה לבני. ואומר אל אדוני, אולי לא תלך האישה אחריי. ויאמר אלי, אדוני אשר התהלכתי לפניו, ישלח מלאכו איתך, והצליח דרכך, ולקחת אישה לבני ממשפחתי ומבית אבי. אז תנקה מעלתי, כי תבוא אל משפחתי, ואם לא ייתנו לך, והיית נקי מעלתי. ואבוא היום אל העין, ואומר, אדוני, אלוהי אדוני אברהם, אם ישכנה מצליח דרכי, אשר אנוכי הולך עליה? הנה אנוכי ניצב על עין המים, והיה העלמה היוצאת לשאוב, ואמרתי אליה, השכיני נא מעט מים מקדך? ואמרה אלי, גם אתה שתה, וגם לגמליך אשאב, היא האישה אשר הוכיח אדוני לבן אדוני. אני טרם אכלה לדבר אל לבי, והנה רבקה יוצאת וכדה על שכמה, ותרד העיינה ותשאב, ואומר אליה, השקיני נא, ותמהר, ותורד כדה מעליה, ותאמר שתה, וגם גמליך אשקה, ואשת וגם הגמלים השקעת. ואשאל אותה, ואומר, בת מי את? ותאמר, בת בתואל בן הנחור, אשר ילדה לו מלכה, ואשים הנזם על אפה, והצמידים על ידיה. ואכוד, ואשתחווה אל אדוני, ואברך את אדוני, אלוהי אדוני אברהם, אשר הנחני בדרך אמת לקחת את בת אחי אדוני לבנו. ועתה, אם ישכם עושים חסד ואמת את אדוני, הגידו לי, ואם לא, הגידו לי, ואפנה על ימין או על שמאל. ויענה לבן ובתואל ויאמרו, מאדוני יצא הדבר, לא נוכל לדבר אליך רע או טוב. הנה רבקה לפניך, קח ולך, ותהי אישה לבן אדונך, כאשר דיבר אדוני. ויהי, כאשר שמע עבד אברהם את דבריהם, וישתחו ארצה לאדוני. ויוצא העבד כלי כסף, וכלי זהב, ובגדים, וייתן לרבקה, ומגדנות נתן לאחיה ולאמך. ויאכלו ויישתו, הוא והאנשים אשר עמו וילינו. ויקומו בבוקר, ויאמר, שלחוני לאדוני. ויאמר אחיה ואמך, תשב הנערה איתנו ימים או עשור, אחר תלך. ויאמר אליהם, אל תאחרו אותי, ואדוני הצליח דרכי, שלחוני ואלך לאדוני. ויאמרו, נקרא לנערה ונשאלה את פיה. ויקראו לרבקה, ויאמרו אליה, התלכי עם האיש הזה, ותאמר אלך. וישלחו את רבקה אחותם, ואת מניקתך, ואת עבד אברהם, ואת אנשיו. ויברכו את רבקה, ויאמרו לך, אחותנו, את היי לאלפי רבבה, וירש זרעך את שער שונאיו. ותקום רבקה ונערותיה, ותרכבנה על הגמלים, ותלכנה אחרי האיש, וייקח העבד את רבקה וילך. ויצחק בא מבו באר לחי רועי, והוא יושב בארץ הנגב. ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב, וישא עיניו ויר, והנה גמלים באים. ותישא רבקה את עיניה, ותרא את יצחק, ותיפול מעל הגמל. ותאמר אל העבד, מי האיש הלזה ההולך בשדה לקראתנו? ויאמר העבד, הוא אדוני. ותיקח הצעיף, ותתכס. ויספר העבד אל יצחק את כל הדברים אשר עשה. ויביאיה יצחק האוהלה שרה אמו, ויקח את רבקה, ותהילו לאישה, ויא אהבהה, וינחם יצחק אחרי אמו. ויוסף אברהם, ויקח אישה, ושמח כתורעה. ותלד לו את זמרן, ואת יוקשן, ואת מדן, ואת מדיין, ואת ישבק, ואת שוח. ויוקשן ילד את שבה ואת דדן, ובני דדן היו אשורים ולטושים ולאומים. ובני מדיין עפה ועפר וחנוך, ואבידע ואלדעה, כל אלה בני כתורה. ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. ולבני הפילגשים אשר לאברהם, נתן אברהם מתנות.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 ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו, כי עקרה היא, ויעתר לו ה' וטהר רבקה אשתו. ויתרוצצו הבנים בקרבך, ותאמר, אם כן, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את ה'. ויאמר ה' לך, שני גויים בביתנך, ושני לאומים ממעייך יפרדו. ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. וימלאו ימיה ללדת, והנה תומים בבטנח. ויצא הראשון אדמוני, כולו כאדרת שיער, ויקראו שמו עשיו. ואחריכן יצא אחיו, וידו אוחזת בעקב עשיו, ויקרא שמו יעקב. ויצחק בן שישים שנה בלדת אותם. ויגדלו הנערים, ויהי עשיו איש יודע ציד, איש שדה, ויעקב איש תם, יושב אוהלים. ויאהב יצחק את עשיו, כי ציד בפיו. ורבקה אוהבת את יעקב. ויאזד יעקב נזיד, ויבוא עשיו מן השדה,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 ישב עלי כיום, וישבע לו, וימכור את בכורתו ליעקב. ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים, ויאכל וישת, ויקום וילך, ויבז עשיו את הבכורה. ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם, וילך יצחק אל אבי מלך, מלך פלישתים גררה. ויירה אליו אדוני, ויאמר, אל תרד מצרימה, שכון בארץ אשר אומר אליך. גור בארץ הזאת, ואהיה עמך, ועבר אחכה, כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל. והקים אותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך. והרביתי את זרעך ככוכבי השמיים, ונתתי לזרעך את כל הארצות האל, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ. עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי מצוותי, חוקותי ותורותי. וישב יצחק בגרר. וישאלו אנשי המקום לאשתו, ויאמר, אחותי היא, כי ירא לאמור אשתי, פן יהרגוני אנשי המקום על רבקה, כי טובת מראה היא. ויהי כי ארכו לו שם הימים, וישקף אבימלך מלך פלשתים בעד החלון, וירא, והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. ויקרא אבימלך ליצחק, ויאמר, אך הנה אשתך היא, ואיך אמרת אחותי היא? ויאמר אליו יצחק, כי אמרתי, פן אמות עליה. ויאמר אבימלך, מה זאת עשית לנו? כמעט שכב אחד העם את אשתך, והבאת עלינו אשם. ויצב אבימלך את כל העם לאמור, הנוגע באיש הזה ובאשתו מות יומת. ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא מאה שערים, ויברכהו אדוני. ויגדל האיש, וילך הלוך וגדל, עד כי גדל מאוד. ויהי לו לא מקנה צאן ומקנה בקר, ועבודה רבה, ויקנאו אותו פלשתים. וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו, סיטמום פלשתים וימלאום עפר. ויאמר אבימלך אל יצחק, לך מעמנו, כי עצמת ממנו מאוד. וילך משם יצחק, ויחן בנחל גרר, וישב שם. וישב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו, ויסתמום פלשתים אחרי מות אברהם, ויקרא להן השמות כשמות אשר קרא להן אביו. ויחפרו עבדי יצחק בנחל, וימצאו שם באר מים חיים. ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק, למור, לנו המים. ויקרא שם הבאר עסק, כי התעסקו עמו. ויחפרו באר אחרת, ויריבו גם עליה, ויקרא שמע שטנה. ויעתק משם, ויחפור באר אחרת, ולא רבו עליה, ויקרא שמע רחובות, ויאמר, כי עתה הרחיב אדוני לנו, ופרינו בארץ. ויעל משם באר שבע. וירא אליו אדוני בלילה ההוא, ויאמר, אנכי אלוהי אברהם אביך, אל תירא כי עתך אנכי, וברכתיך, והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי. ויבן שם מזבח, ויקרא בשם אדוני, וייטשם אהלו. ויכרו שם עבדי יצחק באר. ואבימלך הלך אליו מגרר, ואחוזת מרעהו ופי כל שר צבאו. ויאמר אליהם יצחק, מדוע באתם אלי? ואתם שנאתם אותי, ותשלחוני מאתכם. ויאמרו, ראו ראינו, כי היה אדוני עמך, ונאמר, תהי נא עלה בנותנו, בינינו וביניך, ונכרתה ורית עמך. אם תעשה עמנו רעה, כאשר לא נגענוך, וכאשר עשינו עמך רק טוב, ונשלחך בשלום, עתה עתה ברוך אדוני. ויעש להם הם ישתה, ויאכלו וישתו. וישכימו בבוקר, וישבעו איש לאחיו, וישלחם יצחק, וילכו מאתו בשלום. ויהי ביום ההוא, ויבואו עבדי יצחק, ויגידו לו על אודות הבאר אשר חפרו, ויאמרו לו מצאנו מים. ויקרא אותה שבעה, על כן השם העיר באר השבע, עד היום הזה. ויהי עשיו בן ארבעים שנה, ויקח אישה את יהודית בת בארי החיתי, ואת באסמת בת אלון החיתי. ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. ויהי כי זקן יצחק, ותכהנה עיניו מרעות, ויקרא את עשיו בנו הגדול, ויאמר אליו, בני, ויאמר אליו, הנני. ויאמר, הננה זקנתי, לא ידעתי יום מותי. ועדתה, שנה חילך, תלייך וקשתך, וצה השדה, וצודה לי ציד. ועשילי מטעמים, כאשר אהבתי, והביאה לי ואוכלה, בעבור תברכך נפשי בטרם אמות. ורבקה שומעת בדבר יצחק אל עשיו בנו, וילך עשיו השדה לצוד צייד להביא. ורבקה אמירה אל יעקב בנה לאמור, הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשיו אחיך לאמור. הביאה לי צייד ועשה לי מטעמים ואוכל לה, ואברכך לפני אדוני לפני מותי. ועתה ואני שמע בקולי לאשר אני מצווה אותך. לך נא אל הצאן, וקח לי משם שנגד אהיה עזים טובים, ואהעשה אותם המטעמים לאביך כאשר אהב. והבט לאביך ואכל בעבור אשר יברכך לפני מותו. ויאמר יעקב אל רבקה אמו הן עשיו אחי איש שעיר, ואנוכי איש חלק. אולי ימושני אבי, והייתי בעיניו כמתעתע, והבאתי עלי כללה ולא ברכה. ותאמר לו אמו, עלי קללתך בני, אך שמע בקולי, ולך כך לי. וילך ויקח, ויבא לי אמו, ותעש עמו מטעמים כאשר אהב אביו. ותיקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול החמודות אשר איתה בבית, ותלבש את יעקב בנה הקטן. ואת עורות גדיי העיזים הלבישה על ידיו ועל חלקת צוואריו. ותיתן את המטעמים ואת הלחם אשר עשתה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 ולא הכירו, כי היו ידיו כדי עשיו אחיו שעירות, ויברכהו. ויאמר, אתה זה בני עשיו? ויאמר, אני. ויאמר, הגישה לי ואוכלה מצד בני, למען תברכך נפשי. ויגש לו, ויאכל, ויאבה לו יין וישת. ויאמר אליו יצחק אביו, גשע נא ושקל לי בני. ויגש וישקלו וירח את ריח בגדיו ויברכהו. ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו אדוני. ויתן לך האלוהים מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש. יעבדוך עמים, וישתחוו לך לאומים, הווה גביר לאחיך, וישתחוו לך בני אמך, עורריך ערור, ומברכך ברוך. ויהי כאשר כלה יצחק לברך את יעקב, ויהי אך יצא יצא יעקב מאת פני יצחק אביו, ועשיו אחיו בא מצדו.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 ויבא לי, ואוכל מכל, בטרם תבוא, ואברכהו גם ברוך יהיה. כשמוע עשיו את דברי אביו, ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאוד, ויאמר לאביו, ברכני גם אני אביא. ויאמר, בא אחיך במרמה, ויקח ברכתך. ויאמר, אחי קרא שמו יעקב, ויעקבני זה פעמיים, את בכורתי לקח, והנה עתה לקח ברכתי, ויאמר, הלא עצלת לי ברכה? ויען יצחק ויאמר לעשיו, הן גביר שם טיב לך, ואת כל אחיו נתתי לו לעבדים, ודגן ותירוש שמחתיו, ולך אפוא. מה אעשה בני? ויאמר עשיו אל אביו, הברכה אחת היא לך, אבי, ברכני גם אני, אבי, ויישא עשיו קולו ויבק. ויען יצחק אביו ויאמר אליו, הנה, משמני הארץ יהיה מושבך, ומטל השמים מעל, ועל חרבך תחיה.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 ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקטון, ותאמר אליו, הנה עשב אחיך מתנחם לך להורגך. ועד תבני שמע בקולי, וקום ברח לך אל, אל לבן אחי חרנה. וישבת עמו ימים אחדים עד אשר תשוב חמת אחיך. עד שוב אף אחיך ממך,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 לא תיקח אישה מבנות כנען. קום לך פדנה ארם, ביתה ותועל אבי אמך, וקח לך משם אישה מבנות לבן אחי אמך. ואל שדי יברך אותך, ויפרך וירבך, והיית לקהל עמים. ויתן לך את ברכת אברהם, לך ולזרעך איתך.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 ויצא יעקב מבאר השבע, וילך חרנה. ויפגע במקום, וילן שם, כיבה השמש. ויקח מאבני המקום, וישם מרעשותיו, וישכב במקום ההוא. ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. והנה מלאכי אלוהים,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 ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיב אותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. ויקץ יעקב משנתו, ויאמר, אכן, יש אדוני במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. ויירא ויאמר, מן נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. וישכם יעקב בבוקר, ויקח את האבן אשר שם מרעשותיו, וישם אותה מצבה, וייצוק שמן על ראשך. ויקרא את שם המקום ההוא בית אל, ואולם לו"ז שם העיר לראשונה. וידר יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוהים עימדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתנה לי לחם לאכול ובגד ללבוש. ושבתי ושלום אל בית אבי, והיה אדוני לי לאלוהים. והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן לי עשר העשרנו לך. וישא יעקב רגליו וילך ארצה ונקדם. וירא והנה באר בצדה, והנה שם שלושה עד רצון רובצים עליה. כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, והאבן גדולה על פי הבאר. ונאספו שמה כל העדרים, וגללו את האבן מעל פי הבאר, והשקו את הצאן, והשיבו את האבן על פי הבאר למקומה. ויאמר להם יעקב, אחי, מאין אתם? ויאמרו, מחרן אנחנו. ויאמר להם, הידעתם את לבן בן הנחור? ויאמרו, ידענו. ויאמר להם, השלום לו? ויאמרו, שלום. והנה רחל ביתו באה עם הצאן. ויאמר, הן עוד היום גדול, לא עת היאסף המקנה. השקו הצאן ולכו רעו. ויאמרו לא נוכל עד אשר יאספו כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשכינו הצאן. עודנו מדבר עמם ורחל באה עם הצאן אשר לאביה כי רועה היא. ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו ואת צאן לבן אחי אמו ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר, וישק את צאן לבן אחי אמו. ויישק יעקב לרחל, ויישא את קולו ויבק. ויגד יעקב לרחל, כי אחי אביה הוא, וכי בן רבקה הוא, ותרוץ ותגד לאביה. ויהי כשמוע לבן את שמע יעקב בן אחותו, וירוץ לקראתו, ויחבק לו, וינשק לו, ויביאהו אל ביתו, ויספר ללבן את כל הדברים האלה. ויאמר לו לבן, אך עצמי ובשרי אתה, וישב עמו חודש ימים. ויאמר לבן ליעקב, אחי אחי אתה, ועבדתני חינם, הגידה לי מה משכורתך. וללבן שתי בנות, שם הגדולה לאה, ושם הקטנה רחל. ועיני לאה רקות, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. ויאהב יעקב את רחל, ויאמר, העבודך שבע שנים ברחל בתך הקטנה. ויאמר לבן, טוב תיטי אותך לך, מתיטי אותך לאיש אחר, שבא עמדי. ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים, ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותך. ויאמר יעקב אל לבן, הבא את אשתי כי מלאו ימיי, ואבואה אליה. ויאסוף לבן את כל אנשי המקום, ויעש משתה. ויהי בערב, וייקח את לאה ויתו, ויבא אותה אליו, ויבוא אליה. ויתן הלבנה לך את זלפה שפחתו, ללאה ויתו שפחה. ויהי בבוקר, והנה היא לאה, ויאמר אל הלבן, מה זאת עשית על לי? הלו ורחל עבדתי עמך, ולמה רמיתני. ויאמר לבן, לא יעשה חן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה. מלא שבוע זאת, וניתנה לך גם את זאת בעבודה אשר תעבוד עמדי עוד שבע שנים אחרות. ויעש יעקב כן, וימלא שבוע זאת, ויתן לו את רחל בתו לו לא לאישה. ויתן לבן לרחל בתו את בלהה שפחתו לך לשפחה. ויבוא גם אל רחל, ויאהב גם את רחל מלאה, ויעבוד עמו עוד שבע שנים אחרות. וירא אדוני כי שנואה לאה, ויפתח את רחמך, ורחל עקרה. וטהר לאה וטלד בן, ותקרא שמו ראובן, כי אמרה כי ראה אדוני בעוניי, כי עתה יאהבני אישי. וטהר עוד, וטלד בן, ותאמר, כי שמע אדוני כי שנואה אנכי, ויתנה לי גם את זה, ותקרא שמו שמעון. וטהר עוד וטלד בן, ותאמר, עתה הפעם ילווה אישי אלי, כי ילדתי לו שלושה בנים, על כן קרא שמו לוי. ותהר עוד ותלד בן, ותאמר, הפעם אודה את אדוני, על כן קראה שמו יהודה, ותעמוד מלדת. ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב, ותכנא רחל באחותך, ותאמר אל יעקב, הבלי בנים, ואם אין מתה אנכי. ויחר אף יעקב ברחל, ויאמר, התחת אלוהים אנכי, אשר מנע ממך פריבתן? ותאמר, הנה אמתי ולהה, בוא אליה, ותלד על ברכי, ואבנה גם אנכי ממנה. ותיתן לו את בלהה שפחתה לאישה, ויבוא אליה יעקב. ותהר בלהה, ותלד ליעקב בן. ותאמר רחל, דנני אלוהים, וגם שמע בקולי, ויתן לי בן, על כן קראה שמו דן. ותהר עוד, ותלד בלהה שפחת רחל, בן שני ליעקב.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 ותקרא את שמו גד. ותלת זלפה שפחת לאה, בן שני ליעקב. ותאמר לאה, באושרי כי אישרוני בנות, ותקרא את שמו אשר. וילך ראובן בימי קציר חיתים, וימצא דודאים בשדה, ויבא אותם אל לאה עמו. ותאמר רחל אל לאה,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 וישכב עמך בלילה הוא. וישמע אלוהים אל לאה, וטהר וטלד ליעקב בן חמישי. ותאמר לאה, נתן אלוהים סחרי אשר נתתי שפחתי לאישי, ותקרא שמו יששכר. וטהר עוד לאה, וטלד בן שישי ליעקב. ותאמר לאה, זה ודני אלוהים אותי זבד טוב, הפעם יזבלני אישי, כי ילדתי לו שישה בנים, ותקרא את שמו זבולון. ואחר ילדה בת, ותקרא את שמך דינה. ויזכור אלוהים את רחל, וישמע אליה אלוהים, ויפתח את רחמך. ותהר, ותלד בן, ותומר,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 כי מעט אשר היה לך לפניי, ויפרוץ לרוב, ויברך אדוני אותך לרגלי, ועדתה, מתי אעשה גם אנוכי לביתי? ויאמר, מה אתן לך? ויאמר יעקב, לא תתן לי מאומה, אם תעשה לי הדבר הזה, אשובה ארעה צאנך אשמור. אעבור בכל צאנך היום,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 ויסר ביום ההוא את הטיישים העקודים והתלויים, ואת כל העיזים, הנקודות והתלואות, כל אשר לבן בו, וכל חום בכסבים, וייתן ביד בניו. וישם דרך שלושת ימים בינו ובין יעקב, ויעקב רועה את צאן לבן הנותרות. וייקח לו יעקב, מקל לבנה לח ולוז וערמון, ויפצל בהן פצלות לבנות, מחשוף הלבן, אשר על המקלות. ויצג את המקלות, אשר פיצל, בה רהטים בשיקתות המים, אשר תבונה הצאן לשתות לנוכח הצאן, ויחמנה בבואן לשתות. ויחמו הצאן אל המקלות, ותלדנה הצאן, עקודים, נקודים ותלויים. וכסבים הפריד יעקב, וייתן פני הצאן אל עקוד, וכל חום בצאן לבן, וישת לו עדרים לבדו, ולא שתם על צאן לבן. והיה בכל יחם הצאן המקושרות, ושם יעקב את המקלות לעיני הצאן ברהטים, ליחמנה במקלות. ובהעטיף הצאן לא ישים, והיה העטופים ללבן, והקשורים ליעקב. ויפרוץ האיש מאוד מאוד, ויהיו לו צאן רבות, ושפחות ועבדים, וגמלים וחמורים. וישמע את דברי בני לבן לאמור, לקח יעקב את כל אשר לאבינו, ומאשר לאבינו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 רואה אנוכי את פני אביכן, כי איננו אלי כתמול שלשום, ולאה אבי היה עמדי. ואתנה ידעתן, כי בכל כוחי עבדתי את אביכן. ואביכן התל בי, והחליף את משכורתי עשרת מונים, ולא נתנו אלוהים להרע עמדי. אם כה יאמר, נקודים יהיה שכריך, וילדו ועם כל הצאן נקודים, ואם כה יאמר עקודים יהיה שכריך, וילדו כל הצאן עקודים. ויצל אלוהים את מקנה אביכן, וייתן לי. ויהי בעת יחם הצאן, ואשא עיניי וארא בחלום, והנה העתודים העולים הלצאן, עקודים נקודים וורודים.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 ויקח את אחיו עמו, וירדוף אחריו דרך שבעת ימים, וידבק אותו בהר הגלעד. ויבוא אלוהים אל לבן הארמי בחלום הלילה, ויאמר לו, הישמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב עד רע. ויסג לבן את יעקב, ויעקב תקע את אהולו בהר,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 עתה השכלת עשו. יש לאל ידי לעשות עמכם רע, ולוהי אביכם אמש אמר אלי לאמור, הישמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע. ועתה, הלוך הלכת, כי נחשוף נחשפת לבית אביך, למה גנבת את אלוהי? ויען יעקב ויאמר ללבן. כי יראתי, כי אמרתי, פן תגזול את בנותיך מעמי. עם אשר תמצא את אלוהיך, לא יחיה. נגד אחינו, הקר לך מה עמדי, וכך לך. ולא ידע יעקב, כי רחל גנבתם. ויבוא לבן באוהל יעקב, ובאוהל אלאה, ובאוהל שתי האמהות, ולא מצא. ויצא מאוהל לאה, ויבוא באוהל רחל. ורחל לקחה את התרפים, ותסימם בכר הגמל, ותשב עליהם, וימשש לבן את כל האוהל, ולא מצא. ותאמר אל אביה, אל ייחר בעיני אדוני, כי לא אוכל לקום מפניך, כי דרך נשים לי, ויחפש ולא מצא את התרפים. וייחר ליעקב, וירב בלבן, ויען יעקב ויאמר ללבן, מה פשעי, מה חטאתי, כי דלקת אחריי? כי מיששת את כל כלאי, מה מצאת מכל כלבתך? שים כה נגד אחי ואחיך, ויוכיחו בין שנינו. זה עשרים שנה אנוכי עמך, רחליך ועזיך לא שיקלו, ואלי צאנך לא אכלתי. טרפה לא הבאתי אליך, אנוכי אחתתנה, מידי תבקשנה. גנובתי יום וגנובתי לילה. הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה, ותדד שנתי מעיני. זל לי עשרים שנה בביתך, עבדתך ארבע עשרה שנה בשתי בנותך, ושש שנים בצאנך, ותחלף את מזכורתי עשרת מונים. לולי אלוהי אבי, אלוהי אברהם, ופחד יצחק, היה לי, כי עתה רקם שלחתני. את עוניי ואת יגיע כפי ראה אלוהים, ויוכח אמש. ויען לבן ויאמר אל יעקב, הבנות בנותי, והבנים בניי, והצאן צאני, וכל אשר אתה רואה, לי הוא, ולבנותי מה אעשה לאלה היום, או לבניהם אשר ילדו? ועתה, לך נכרתה ורית אני ואתה, והיה לעד ביני וביניך. ויקח יעקב אבן, וירימיה מצבה. ויאמר יעקב לאחיו, לקטו אבנים,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 ויאכלו לחם, וילינו בהר. וישכם לבן בבוקר, וינשק לבניו ולבנותיו, ויברך אתם, וילך וישוב לבן למקומו. ויעקב הלך לדרכו, ויפגעו בו מלאכי אלוהים. ויאמר יעקב כאשר רעם, מחנה אלוהים זה, ויקרא שם המקום ההוא, מחניים. וישלח יעקב מלאכים לפניו, אל עשיו אחיו, ארצה שעיר, שדה אדום. ויצב אותם לאמור, כה תאמרון לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי, ואיחר עד עתה. ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה, ואשלך להגיד אל אדוני למצוא חן בעיניך. וישובו המלאכים אל יעקב לאמור, באנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך, וארבע מאות איש עמו. ויירה יעקב מאוד, ויצר לו, ויחץ את העם אשר איתו, ואת הצאן, ואת הבקר, והגמלים, לשני מחנות. ויאמר, אם יבוא עשיו אל המחנה האחת והיכהו, והיה המחנה הנשאר לפלטה. ויאמר יעקב, אלוהי אבי אברהם, ואלוהי אבי יצחק, אדוני, האומר אלי, שוב לארצך ולמולדתך, ואטיבה עמך, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, אשר עשית את עבדיך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ועתה הייתי לשני מחנות. הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא והיכני אם על בנים. ואתה אמרת, היטב אטיב עמך, ושמתי את זרעך ככל הים, אשר לא יספר מרוב. וילן שם בלילה ההוא, ויקח מנבא וידו מנחה לעשיו אחיו. עזים מאתיים ותיישים עשרים, רחלים מאתיים ואלים עשרים. גמלים מניקות ובניהם שלושים, פרות ארבעים ופרים עשרה, אתונות עשרים ועיירים עשרה. וייתן ביד עבדיו עדר עדר לבדו, ויאמר אל עבדיו עברו לפניי, ורווח תשימו בין עדר ובין עדר. ויצב את הראשון לאמור, כי יפגש איך עשיו אחי, ושאל לך לאמור, למי אתה ואנה תלך, ולמי אלה לפניך? ואמרת, לעבדך ליעקב, מנחה היא שלוחה לאדוני לעשיו, והנה גם הוא אחרינו. ויצב גם את השני, גם את השלישי, גם את כל ההולכים אחרי העדרים לאמור, כדבר הזה תדברון אל עשיו במוצאיכם אותו. ואמרתם, גם הנה עבדך יעקב אחרינו. כי אמר, אכפרה פניו במנחה ההולכת לפניי, ואחרי כן אראה פניו, אולי יישא פניי. ותעבור המנחה על פניו, והוא לן בלילה ההוא במחנה. ויקום בלילה ההוא, ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו, ואת אחד עשר ילדיו, ויעבור את מעבר יבוק. וייכחם ויעבירם את הנחל, ויעבר את אשר לו. ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו, ותקע כף ירח יעקב בהאבקו עמו. ויאמר שלחני כי עלה השחר. ויאמר, לא אשלחך, כי אם ברכתני. ויאמר אליו, מה שמיך? ויאמר יעקב. ויאמר, לא יעקב יאמר עוד שמיך, כי אם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים, ותוכל. ויאמר, למה זה תשאל לשמי, ויברך אותו שם. ויקרא יעקב שם המקום פניאל, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים, ותנצל לנפשי. ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל, והוא צולע על ירחו. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, אשר על כף הירך עד היום הזה, כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה. וישא יעקב עיניו ויר, והנה עשיו בא, ועמו ארבע מאות איש. ויחץ את הילדים על לאה ועל רחל, ועל שתי השפחות. וישם את השפחות ואת ילדיהן הראשונה, ואת לאב ילדיה האחרונים, ואת רחל ואת יוסף אחרונים. והוא עבר לפניהם, וישתחו ארצה שבע פעמים, עד גשתו, עד אחיו. וירוץ עשיו לקראתו, ויחבקהו, ויפול על צוואריו, וישקהו, ויבכו.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 ודפקום יום אחד ומתו כל הצאן. יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני אתנהלה לאתי, לרגל המלאכה אשר לפניי, ולרגל הילדים, עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. ויאמר עשיו, הציגנה עמך מן העם אשר איתי. ויאמר, למה זה? אמצא חן בעיני אדוני. וישוב ביום ההוא עשיו לדרכו שעירה. ויעקב נשא סוכותה, ויבן לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות, על כן קרא שם המקום סוכות. ויבוא יעקב שלם עיר שכם, אשר בארץ כנען, בבואו מפדן ארם. וייחן את פני העיר. וייקן את חלקת השדה אשר נתה שם אהלו מיד בני חמור אבי שכם במאה כסיתה. וייצב שם מזבח ויקרא לו אל אלוהי ישראל. ותצא דינה בתלאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ. וירא אותה שכם בן חמור החווי נשיא הארץ, ויקח אותה, וישכב אותה, ויעניה. ותדבק נפשו בדינה בת יעקב, ויאהב את הנערה, וידבר על לב הנערה. ויאמר שכם אל חמור אביו לאמור, קח לי את הילדה הזאת לאישה. ויעקב שמע כי תימה את דיניו איתו, ובניו היו את מקנהו בשדה, והחריש יעקב עד בואם. ויצא חמור אבי שכם אל יעקב לדבר איתו. ובני יעקב באו מן השדה כשמעם, ויתעצבו האנשים, וייחר להם מאוד, כי נבלה עשה וישראל. לשכב את בת יעקב, וכן לא יעשה. וידבר חמור איתם לאמור, שכם בני חשקה נפשו בביתכם, תנו נא אותה לו לאישה. והתחתנו אותנו, בנותיכם תיתנו לנו, ואת בנותינו תיקחו לכם. ואיתנו תשבו, והארץ תהיה לפניכם. שבו ושחרוה, והאחזו בה. ויאמר שכם אל אביה ואל אחיה, אמצא חן בעיניכם, ואשר תאמרו אלי אתן. הרבו עלי מאוד מוהר ומתן, ואת תנה כאשר תאמרו אלי, ותנו לי את הנערה לאישה. ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה, וידברו אשר תימא את דינה אחותם. ויאמרו אליהם, לא נוכל לעשות הדבר הזה, לתת את אחותנו לאיש אשר לא עורלה, כי חרפה היא לנו. אך בזאת נאות לכם, אם תהיו חמונו, להימול לכם כל זכר. ונתנו את בנותינו לכם, ואת בנותיכם ניקח לנו, וישבנו איתכם, והיינו לעם אחד. ואם לא תשמעו אלינו להימול, ולקחנו את ביתנו והלכנו. ויתבו דבריהם בעיני חמור, ובעיני שכם בן חמור. ולא איחר הנער לעשות הדבר, כי חפץ בבת יעקב, והוא נכבד מכל בית אביו. ויבוא חמור ושכם בנו אל שער עירם, וידברו אל אנשי עירם לאמור. האנשים האלה שלמים הם איתנו, וישבו בארץ ויסחרו אותה, והארץ הנה רחבת ידיים לפניהם, את בנותם ניקח לנו לנשים, ואת בנותינו ניתן להם. אך בזאת יאותו לנו האנשים לשבת איתנו, להיות לעם אחד, בהימול לנו כל זכר, כאשר הם נימולים. מקניהם וקניינם וכל בהמתם, הלא לנו הם, אך נאותה להם וישבו איתנו. וישמעו אל חמור ואל שכם בנו, קול יוצאי שער עירו, וימולו קול זכר, קול יוצאי שער עירו. ויהי ביום השלישי בהיותם הכואבים, ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי, אחי דינה איש חרבו, ויבואו על העיר בטח, ויהרגו קול זכר. ואת חמור ואת שכם בנו הרגו לפי חרב, ויקחו את דינה מבית שכם ויצאו. בני יעקב באו על החללים, ויבוזו העיר אשר טמאו אחותם. את צונם ואת בקרם ואת חמוריהם, ואת אשר בעיר ואת אשר בשדה לקחו. ואת כל חילם, ואת כל טפם, ואת נשיהם, שבו ויבוזו, ואת כל אשר בבית. ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי, עכרתם אותי להביאישני ביושב הארץ, בכנעני ובפריזי, ואני מתי מספר, ונאספו עלי והיכוני, ונשמדתי אני וביתי. ויאמרו, החזונה יעשה את אחותנו. ויאמר אלוהים אל יעקב, קום עלי בית אל ושב שם, ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך, בבורחך מפני עשיו אחיך. ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו, הסירו את אלוהי הנחר אשר בתוככם,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 לך אתננה, ולזרעך אחריך אתן את הארץ. ויעל מעליו אלוהים במקום אשר דיבר איתו. ויצב יעקב מצבה במקום אשר דיבר איתו, מצבת אבן, ויסח עליה נסח ויצוק עליה שמן.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 ויהי בצאת נפשה כי מתה, ותקרא שמו בן אוני, ואביו קרא לו בנימין. ותמות רחל, ותקבר בדרך אפרתה, היא בית לחם. ויצב יעקב מצבה על קבורתך, היא מצבת קבורת רחל עד היום. ויישא ישראל,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 בני רחל, יוסף ובנימין. ובני ולהה, שפחת רחל, דן ונפתלי. ובני זלפה, שפחת לאה, גד ואשר. אלה בני יעקב, אשר יולד לו בפדדן ארם. ויבוא יעקב אל יצחק אביו, ממרה קריית הארבע, היא חברון, אשר גר שם אברהם ויצחק. ויהיו ימי יצחק מאת שנה ושמונים שנה. ויגבע יצחק וימות ויאסף אל עמיו זקן ושבע ימים, ויקברו אותו עשיו ויעקב בניו. ואלה תולדות עשיו הוא אדום. עשיו לקח את נשיו מבנות כנען, את עדה בת אלון החטי ואת אהוליומה בת ענה בת צבעון החווי, ואת בשמת בת ישמעאל אחות נוויות. ותלד עדה לעשיו את אליפז, ובשמת ילדה את רעואל. ואהוליומה ילדה את יעוש ואת יעלם ואת קרח, אלה בני עשיו אשר יולדו לו בארץ כנען. ויקח עשיו את נשיו, ואת בניו ואת בנותיו, ואת כל נפשות ביתו, ואת מקנהו ואת כל בהמתו, ואת כל קניינו אשר רכש בארץ קנען, וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו. כי היה רכושם רב משבט יחדיו, ולא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אותם מפני מקניהם. וישב עשיו בהר שעיר, עשיו הוא אדום. ואלה תולדות עשיו אבי אדום, בהר שעיר. אלה שמות בני עשיו, אליפז בן עדה אשת עשיו, רעואל בן בסמת אשת עשיו. ויהיו בני אליפז, תימן אומר, צפו וגעתם וכנז. ותמנע הייתה פילגש לאליפז בן עשו, ותלד לאליפז את עמלק, אלה בני עדה אשת עשו. ואלה בני רעואל, נחת וזרח, שמע ומזדה, אלה היו בני בסמת אשת עשו. ואלה היו בני אהולי ומה, וטענה בת צבעון אשת עשו, ותלד לעשיו את יעוש ואת יעלם ואת קרח. אלה אלופי בני עשיו, בני אליפז בכור עשיו, אלוף תימן, אלוף עומר, אלוף צפו, אלוף כנז. אלוף קרח, אלוף געתם, אלוף עמלק, אלה אלופי אליפז בארץ אדום, אלה בני עדה. ואלה בני רעואל בן עשו, אלוף נחת, אלוף זרח, אלוף שמע, אלוף מזזע, אלה אלופי רעואל בארץ אדום, אלה בני בסמת אשת עשו. ואלה בני אהוליבמה אשת עשו, אלוף יעוש, אלוף יעלם, אלוף קרח, אלה אלופי אהוליבמה בטענה אשת עשו. אלה בני עשיו ואלה אלופיהם הוא אדום. אלה בני שעיר החורי יושבי הארץ, לוטן ושובל וצבעון וענה, ודישון ועצר ודישן, אלה אלופי החורי בני שעיר בארץ אדום. ויהיו בני לוטן חורי והמם, ואחות לוטן תמנע. ואלה בני שובל, על לבן ומנחת ועבל, שפו ואונם. ואלה בני צבעון, ואיה וענה, הוא ענה אשר מצא את הימים במדבר, בראותו את החמורים לצבעון אביו. ואלה בני ענה דישון, ואהליבמה בת ענה. ואלה בני דישן, חמדן ואשבן ואיתרן וכרן. אלה בני עצר, בלהן וזעבן ועקן. אלה בני דשן, עוץ וארן. אלה אלופי החורי, אלוף לוטן, אלוף שובל, אלוף צבעון, אלוף ענה. אלוף דשון, אלוף עצר, אלוף דשן. אלה אלופי החורי לאלופיהם בארץ שעיר. ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום, לפני מלך מלך לבני ישראל. וימלוך באדום בלע בן בעור, ושם עירו דנהבה. וימות בעלה, וימלוך תחתיו יובב בן זרח מבוצרה. וימות יובב, וימלוך תחתיו חושם מארץ התימני. וימות חושם, וימלוך תחתיו הדד בן בדד, המכה את מדיין בשדה מואב, ושם עירו עווית. וימות הדד, וימלוך תחתיו סמלה ממסרקה. וימות סמלה, וימלוך תחתיו שאול מרחובות הנהר. וימות שאול, וימלוך תחתיו בעל חנן בן עכבור. וימות בעל חנן בן עכבור, וימלוך תחתיו הדר, ושם עירו פעו, ושם אשתו מהתבאל, בת מטרד, בת מי זהב. ואלה שמות אלופי עשיו למשפחותם, למקומותם בשמותם, אלוף תמנע, אלוף עלווה, אלוף יתת. אלוף אהולי ומה, אלוף אלה, אלוף פינון. אלוף כנז, אלוף תימן, אלוף מבצר. אלוף מגדיאל, אלוף עירם, אלה אלופי אדום, למושבותם בארץ אחוזתם, הוא עשיו אבי אדום. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען.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 ויראו אחיו, כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו, ולא יכלוהו דברו לשלום. ויחלום יוסף חלום, ויגד לאחיו, ויוסיפו עוד שנוא אותו. ויאמר אליהם, שמעו נא החלום הזה אשר חלמתי. והנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה, והנה קמה אלומתי וגם ניצבה, והנה תשובנה אלומותיכם, ותשתחוונה לאלומתי. ויאמרו לו אחיו, המלוך תמלוך עלינו, אם המשול תמשול בנו, ויוסיפו עוד שנוא אותו, על חלומותיו ועל דבריו.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 להשתחוות לך ארצה? ויקנאו בו אחיו, ואביו שמר את הדבר. וילכו אחיו לראות את צאן אביהם בשכם. ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רועים בשכם, לך ואשלחך אליהם. ויאמר לו, הנני. ויאמר לו, לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, והשיבני דבר, וישלחהו מעמק חברון, ויבוא שחמא. וימצאהו איש, והנה טועה בשדה. וישאלהו האיש לאמור, מה תבקש? ויאמר, את אחי אנוכי מבקש, הגידנא לי איפה הם רועים. ויאמר האיש, נסעו מזה, כי שמעתי אומרים, נלכה דותיינה, וילך יוסף אחר אחיו, וימצאם בדותן. ויראו אותו מרחוק, ובטרם יקרב אליהם, ויתנכלו אותו להמיתו. ויאמרו איש אל אחיו, הנה בעל החלומות הלזה בא, ועתה,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 ויד אל תשלחו בו, למען הציל אותו מידם להשיבו אל אביו. ויהי כאשר בא יוסף אל אחיו, ויפשיטו את יוסף את כותנתו, את כתונת הפסים אשר עליו. וייקחוהו וישליכו אותו הבורה, והבור ריק, אין בו מים. וישבו לאכול לחם, וישאו עיניהם ויראו, והנה ארחת ישמעאלים באה מגלעד, וגמליהם נושאים נכות וצרי ולוט, הולכים להוריד מצרימה. ויאמר יהודה אל אחיו, מה בצע כי נהרוג את אחינו, וכיסינו את דמו. לכו ונמכרנו לישמעאלים, וידינו אל תהיבו.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 כי ארד אל בני אבל שאולה, ויבק אותו אביו. והמדנים מכרו אותו אל מצרים, לפותיפר סריס פרעה, שר הטבחים. ויהי בעת ההיא, וירד יהודה מאת אחיו, ויית עד איש עדולמי, ושמו חירה. וירא יהודה בת איש כנעני, ושמו שוע, ויקחיה ויבוא אליה. וטהר וטלד בן, ויקרא את שמו ער. וטהר עוד וטלד בן, ותקרא את שמו עונן. ותוסף עוד וטלד בן, ותקרא את שמו שלה, והיו הכזיב בלידתך אותו. ויקח יהודה אישה לער בכורו, ושמך תמר. ויהי ער בכור יהודה רע בעיני אדוני, וימיתהו אדוני. ויאמר יהודה לאונן, בוא אל אשת אחיך ויבם אותך, והקם זרע לאחיך. וידע אונן, כי לא לו לא יהיה הזרע, והיה אם בא אל אשת אחיו ושיחת ארצה, לבלתי נתון זרע לאחיו. וירע בעיני אדוני אשר עשה, וימת גם אותו. ויאמר יהודה לתמר כלתו, שבי אלמנה בית אביך, עד יגדל שלה וני, כי אמר, פן ימות גם הוא כאחיו, ותלך תמר, ותשב בית אביה. וירבו הימים, ותמות בתשוע אשת יהודה, וינחם יהודה, ויעל על גוזזי צאנו, הוא וחירה רעהו העדול למי, תמנתה. ויוגד לתמר לאמור, הנה חמיך עולה תמנתה, לגוז צאנו. ותשר בגדי אלמנותה מעליה, ותכס בצעיף ותתעלף, ותשב בפתח עיניים אשר על דרך תמנתה, כי ראתה כי גדל שלה, והיא לא ניתנה לו, לאישה. ויראיה יהודה, ויחשביה לזונה, כי כסתה פניה. ויית אליה אל הדרך, ויאמר, הו נא אבוא אלייך, כי לא ידע כי כלתו היא. ותאמר, מה תיתן לי, כי תבוא אלי? ויאמר, אנוכי אשלח גדי עזים מן הצאן, ותאמר, אם תיתן ערבון עד שולחיך. ויאמר, מה הערבון אשר אתן לך? ותאמר, חותמך ובתילך, ומטתך אשר בידיך, וייתן לה, ויבוא אליה, וטהר לו. ותקום ותלך, ותסר צעיפה מעליה, ותלבש בגדי אלמנותך. וישלח יהודה את גדי העזים ביד רעהו העדול למי, לקחת הערבון מיד האישה, ולא מצאח. וישאל את אנשי מקומה לאמור, איה הקדשה היא ועיניים על הדרך? ויאמרו, לא הייתה בזה קדשה? וישוב אל יהודה ויאמר, לא מצאתיה. וגם אנשי המקום אמרו, לא הייתה בזה כדשא. ויאמר יהודה, תיקח לה, פן נהיה לבוז, הנה שלחתי הגדי הזה, ועתה לא מצטח. ויהי כמשלוש חודשים, ויוגד ליהודה לאמור, זנתה תמר כלתך, וגם הנה הרה לזנונים. ויאמר יהודה, הוציאוה ותשרף. היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה לאמור, לאיש אשר אלל לו, אנוכי הרע. ותאמר, הכר נא, למי החותמת והפתילים והמטה האלה. ויכר יהודה ויאמר, צדקה ממני, כי על כן לא נתתיה לשלה וני, ולא יסף עוד לדעתך. ויהי בעת לידתך, והנה תאומים בבטנח. ויהי ולדתה וייתן יד, ותיקח המיילדת, ותקשור על ידו שני, לאמור, זה יצא ראשונה. ויהי כמשיב ידו, והנה יצא אחיו, ותאמר, מה פרצת עליך פרץ? ויקרא שמו פרץ. ואחר יצא אחיו, אשר על ידו השני, ויקרא שמו זרח. ויוסף הורד מצרימה, ויקנה הוא פוטיפר סיריס פרעה, שר הטבחים, איש מצרי, מיד הישמעילים אשר הורידוהו שמה. ויהי אדוני את יוסף, ויהי איש מצליח, ויהי בבית אדוניו המצרי. וירא אדוניו כי אדוני איתו.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 ויהי כראותך, כי, כי עזב בגדו בידך, וינוס החוצה. ותקרא לאנשי ויתך, ותאמר להם למור, ראו, הביא לנו איש עברי לצחק בנו, בא אלי לשכב עמי, ואקרא בקול גדול. ויהי כשומעו, כי הרימותי קולי, ואקרא, ויעזוב בגדו אצלי, וינוס. ויצא החוצה, ותנח בגדו אצלך עד בוא אדוניו אל ביתו, ותדבר אליו כדברים האלה לאמר, בא אלי העבד העברי אשר הבאת לנו לצחק בי, ויהי כהרימי קולי ואקרא, ויעזוב בגדו אצלי וינוס החוצה.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 ויהי אחר הדברים האלה חטאו משקה מלך מצרים והאופה לאדוניהם למלך מצרים. ויקצוף פרעה על שני שריסיו, על שר המשקים ועל שר האופים. ויתן אותם במשמר בית שר הטבחים אל בית הסוהר, מקום אשר יוסף עשו ראשם. ויפקוד שר הטבחים את יוסף איתם, וישר את אותם. ויהיו ימים במשמר. ויחלמו חלום שניהם איש חלומו בלילה אחד, איש כפתרון חלומו, המשקה והאופה אשר למלך מצרים, אשר אסורים בבית הסוהר. ויבוא עליהם יוסף בבוקר, וירא אותם, והנם זועפים. וישאל את שריסי פרעה, אשר איתו ומשמר בית אדוניו לאמור, מדוע פניכם רעים היום? ויאמרו אליו, חלום חלמנו, ופוטר אין אותו. ויאמר אליהם יוסף, הלא לאלוהים פתרונים, ספרו נא לי. ויספר שר המשכים את חלומו ליוסף, ויאמר לו, בחלומי, והנה גפן לפניי. ובגפן שלושה שריגים, והיא כפורחת עלתה ניצח, הבשילו אשקלותיה ענבים. וכוס פרעה בידי, ואקח את הענבים, ואסחט אותם אל כוס פרעה, ואתן את הכוס על כף פרעה. ויאמר לו יוסף, זה פתרונו, שלושת השריגים, שלושת ימים הם. בעוד שלושת ימים ייסה פרעה את ראשך, והשיבך על כניך, ונתת חוס פרעה בידו, כמשפט הראשון אשר היית משקהו. כי אם זכרתני איתך כאשר ייטב לך, ועשיתנה עמדי חסד, והזכרתני אל פרעה, והוצאתני מן הבית הזה. כי גנוב גנבתי מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מאומה, כי שמו אותי בבור. וירא שר האופים, כי טוב פטר, ויאמר אל יוסף, אף אני בחלומי, והנה שלושה סלי חורי על ראשי. ובשל העליון מכל מאכל פרעה, מעשה אופה, והעוף אוכל אותם מן הסל מעל ראשי. ויען יוסף ויאמר, זה פתרונו, שלושת הסלדים, שלושת ימים הם. בעוד שלושת ימים ייספר עו את ראשך מעליך, ותלה אותך על עץ, ואכל העוף את בשרך מעליך. ויהי ביום השלישי, יום הולדת, את פרעה, ויעש משתה לכל עבדיו, ויישא את ראש שר המשכים, ואת ראש שר האופים בתוך עבדיו. וישב את שר המשכים על משקהו, וייתן הכוס על כף פרעה. ואת שר האופים תלה, כאשר פטר להם יוסף. ולא זכר שר המשכים את יוסף, וישכחהו. ויהי מקץ שנתיים ימים, ופרעה חולם, והנה עומד על הייאור. והנה מן הייאור עולות שבע פרות, יפות מראה ובריאות בשר, ותירענה באחו. והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן מן הייאור, רעות מראה ודקות בשר, ותעמודנה אצל הפרות על שפת הייעור. ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשר, את שבע הפרות יפות המראה והבריאות. ויקץ פרעה. וישנה, ויחלום שנית, והנה שבע שיבולים עולות בקנה אחד, בריאות וטובות. והנה שבע שיבולים דקות ושלופות קדים צומחות אחריהן. ותבלענה השיבולים הדקות את שבע השיבולים הבריאות והמלאות. ויקץ פרעה והנה חלום. ויהי בבוקר ותפעם רוחו. וישלח ויקרא את כל חרטומי מצרים ואת כל חכמיה. ויספר פרעה להם את חלומו. ואין פוטר אותם לפרעה. וידבר שר המשכים את פרעה לאמור, את חטאיי אני מזכיר היום. פרעה קצף על עבדיו, ויתן אותי במשמר בית שר הטבחים, אותי ואת שר האופים. ונחלמה חלום בלילה אחד אני והוא, איש כפתרון חלומו חלמנו. ושם איתנו נער עברי עבד לשר הטבחים, ונספר לו, ויפתור לנו את חלומותינו, איש כחלומו פתר. ויהי כאשר פתר לנו, כן היה, אותי השיב על קני, ואותו תלה. וישלח פרעה ויקרא את יוסף, וירצוהו מן הבור, ויגלח ויחלף שמלותיו, ויבוא אל פרעה. ויאמר פרעה אל יוסף, חלום חלמתי ופוטר אין אותו, ואני שמעתי עליך לאמור, תשמע חלום לפטור אותו. ויען יוסף את פרעה לאמור, בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעה. וידבר פרעה אל יוסף, בחלומי הנני עומד על שפת היור. והנה מן האור עולות שבע פרות בריאות בשר ויפות תואר, ותרענה באחו. והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן, דלות ורעות תואר מאוד, ורכות בשר, לא ראיתי כהנה בכל ארץ מצרים לרוע. ותאכלנה הפרות הרכות והרעות, את שבע הפרות הראשונות הבריאות. ותבונה אל קרבנה, ולא נודע כי באו אל קרבנה, ומראהנה רע כאשר בתחלה, ויקץ. וארבע חלומי, והנה שבע שיבולים עולות בקנה אחד, מלאות וטובות. והנה שבע שיבולים צנומות דקות שדופות קדים, צומחות אחריהם. ותבלענה השיבולים הדקות את שבע השיבולים הטובות. ואומר אל החרטומים ואין מגיד לי. ויאמר יוסף אל פרעה: חלום פרעה אחד הוא, את אשר האלוהים עושה הגיד לפרעה. שבע פרעות הטובות, שבע שנים הנה. ושבע השיבולים הטובות, שבע שנים הנה, חלום אחד הוא. ושבע הפרות הרכות והרעות, העולות אחריהן, שבע שנים הנה. ושבע השיבולים הריקות, שדופות הקדים, יהיו שבע שני רעב. הוא הדבר אשר דיברתי אל פרעה, אשר האלוהים עושה, הראה את פרעה. הנה שבע שנים באות, שבע גדול בכל ארץ מצרים. וקמו שבע שני רעב אחריהן, ונשכח כל השבע בארץ מצרים, וכילה הרעב את הארץ. ולא ייוודע השבע בארץ מפני הרעב ההוא אחריכן, כי כבד הוא מאוד. ואל השנות החלום אל פרעה פעמיים, כי נכון הדבר מעם האלוהים, וממהר האלוהים לעשותו. ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם, וישיתהו על ארץ מצרים. יעשה פרעה ויפקד פקידים על הארץ, וחימש את ארץ מצרים בשבע שני הסבה. ויקבצו את כל אוכל השנים הטובות הבאות האלה, ויצבעו בר תחת יד פרעה, אוכל בערים ושמרו. והיה האוכל לפיקדון לארץ, לשבע שני הרעב, אשר תהיינה בארץ מצרים, ולא תיכרת הארץ ברעב. ויטב הדבר בעיני פרעה, ובעיני כל עבדיו. ויאמר פרעה אל עבדיו, הנמצא חזה איש אשר רוח אלוהים בו? ויאמר פרעה אל יוסף, אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. אתה תהיה על ביתי, ועל פיך יישק כל עמי, רק הכיסא אגדל ממכה. ויאמר פרעה אל יוסף, ראה נתתי אותך על כל ארץ מצרים. ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו, ויתן אותה על יד יוסף, וילבש אותו בגדי שש, וישם רביד הזהב על צווארו. וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו, ויקראו לפניו אברך, ונתון אותו על כל ארץ מצרים. ויאמר פרעה אל יוסף, אני פרעה, ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח, ויתן לו את אסנת בת פוטיפרע כהן און לאישה, ויצא יוסף על ארץ מצרים. ויוסף בן שלושים שנה, בעומדו לפני פרעה מלך מצרים, ויצא יוסף מלפני פרעה, ויעבור בכל ארץ מצרים. ותעש הארץ בשבע שני הסבה לקמצים. ויקבוץ את כל אוכל שבע שנים אשר היו בארץ מצרים, וייתן אוכל בערים, אוכל שדה העיר אשר סביבותיה נתן בתוכך. ויצבור יוסף בר ככל הים הרבה מאוד, עד כי חדל לספור, כי אין מספר. כל <קול> יוסף יולד שני בנים, בטרם תבוא שנת הרעב, אשר ילדה לו אסנת בת פה תפרע כהן און. ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה, כי נשני אלוהים את כל עמלי, ואת כל בית אבי. ואת שם השני קרא אפרים, כי הפרני אלוהים בארץ עוני. ותכלנה שבע שני הצבע אשר היו בארץ מצרים. ותכלנה שבע שני הרעב לבוא, כאשר אמר יוסף, ויהי רעב בכל הארצות, ובכל ארץ מצרים הילחם. ותרעב כל ארץ מצרים, ויצעק העם אל פרעה ללחם, ויומר פרעה לכל מצרים, לכו אל יוסף, אשר יאמר לכם תעשו. והרעב היה על כל פני הארץ, ויפתח יוסף את כל אשר בהם, וישבור למצרים, ויחזק הרעב בארץ מצרים. וכל הארץ באו מצרימה לשבור אל יוסף, כי חזק הרעב בכל הארץ. וירא יעקב כי יש שבר במצרים, ויאמר יעקב לבניו, למה תתראו? ויאמר, הנה שמעתי כי יש שבר במצרים, רדו שמה ושבעו לנו משם, ונחיה ולא נמות.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 והם לא הכירוהו. ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם, ויאמר אליהם, מרגלים אתם, לראות את ערוות הארץ בתם. ויאמרו אליו, לא, אדוני, ועבדיך באו לשבור אוכל. כולנו בני איש אחד אנחנו, כנים אנחנו. לא היו עבדיך מרגלים. ויאמר אליהם, לא, כי ערוות הארץ בתם לראות. ויאמרו, שנם עשר עבדיך, אחים אנחנו, בני איש אחד בארץ כנען, והנה הקטון את אבינו היום, והאחד איננו. ויאמר אליהם יוסף,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 ויאסוף אותם אל משמר שלושת ימים. ויאמר עליהם יוסף ביום השלישי, זאת עשו וחיו, את האלוהים אני ירא. אם כנים אתם, אחיכם אחד ייאסר בבית משמרכם, ואתם לכו הביאו שבר רעבון בתיכם. ואת אחיכם הקטון תביאו אליי.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 אל תחטאו וילד ולא שמעתם, וגם דמו הנה נדרש. והם לא ידעו כי שומע יוסף, כי המליץ בנותם. ויסוב מעליהם ויבק, וישוב עליהם וידבר עליהם, ויקח מאיתם את שמעון, ויאסור אותו לעיניהם. ויצב יוסף, וימלאו את כליהם בר, ולהשיב כספיהם איש אל שכו, ולתת להם צידה לדרך, ויעש להם כן. ויישאו את שברם על חמוריהם, וילכו משם. ויפתח האחד את שכו לתת מספו לחמורו במלון, וירא את כספו, והנה הוא בפי אמתחתו. ויאמר אל אחיו, הוא שב כספי, וגם הנה ואמתחתי, ויצא ליבם, ויחרדו איש אל אחיו לאמור, מה זאת עשה אלוהים לנו. ויבואו אל יעקב אביהם ארצה כנען, ויגידו לו את כל הקורות אותם לאמור. דיבר האיש אדוני הארץ איתנו קשות.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 הניחו איתי, ואת רעבון בתיכם קחו ולכו. והביאו את אחיכם הקטון אלי, ואדעה כי לא מרגלים אתם, כי חנים אתם. את אחיכם אתן לכם, ואת הארץ תסחרו. ויהי הם מריקים שקיהם, והנה איש צרור כספו בשקו. ויראו את צרורות כספיהם, המה ואביהם, וייראו. ויאמר אליהם יעקב אביהם, אותי שיקלתם, יוסף איננו, ושמעון איננו, ואת בנימין תיקחו, עלי היו כולנה. ויאמר ראובן אל אביו לאמור, את שני בני תמית, אם לא אביאנו אליך.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 מעט צורי ומעט דבש, נכות ולות, בוטנים ושקדים. וכסף משנה קחו בידכם, ואת הכסף המושב בפי אמתחותיכם, תשיבו בידכם, אולי משגהו. ואת אחיכם קחו, וקומו, שובו אל האיש. ואל שדי ייתנה לכם רחמים לפני האיש, ושילח לכם את אחיכם אחר ואת בנימין, ואני כאשר שכלתי שכלתי. ויקחו האנשים את המנחה הזאת, ומשני כסף לקחו בידם ואת בנימין, ויקומו וירדו מצרים, ויעמדו לפני יוסף.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 שלום לכם, אל תיראו. אלוהיכם ואלוהי אביכם, נתן לכם מטמון באמתחותיכם. כספיכם בא אלי. ויוצא עליהם את שמעון. ויבא האיש את האנשים ביתא יוסף, וייתן מים וירחצו רגליהם, וייתן מספוא לחמוריהם. ויכינו את המנחה. עד בוא יוסף בצהריים, כי ישמעו, כי שם יאכלו לחם. ויבוא יוסף הביתה, ויביאו לו את המנחה אשר בידם הביתה, וישתחוו לו ארצה. וישאל עליהם לשלום, ויאמר, השלום אביכם הזקן, אשר אמרתם, העודנו חי? ויאמרו, שלום לעבדך לאבינו, עודנו חי, ויקדו וישתחוו. ויישא עיניו וירא את בנימין אחיו בן אמו, ויאמר, הזה אחיכם הקטון אשר אמרתם אלי, ויאמר, אלוהים יוחנך בני. וימהר יוסף, כי נכמרו רחמיו אל אחיו, ויבקש לבכות.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 הבכור כבכורתו, והצעיר כצעירתו, ויתמהו האנשים איש אל רעהו. ויישא מסעות מאת פניו אליהם, ותרב מסעת בנימין ממסעות כולם חמש ידות, וישתו וישקעו עמו. ויצב את אשר על ביתו לאמור, מלא את אמתחות האנשים אוכל, כאשר יוכלו נשאת, ושים כסף איש בפי אמתחתו. ואת גביעי, גביע הכסף, תשים בפי אמתחת הקטון, ואת כסף שברו. ויעש כדבר יוסף אשר דיבר. הבוקר אור, והאנשים שולחו המה וחמוריהם. הם יצאו את העיר, לא הרחיקו, ויוסף אמר לאשר על ביתו, קום רדוף אחרי האנשים, והשגתם, ואמרת עליהם, למה שילמתם רעה תחת טובה? הלא זה אשר ישתה אדוני בו, והוא נחש ינחש בו, הרעותם אשר עשיתם. וישיגם, וידבר עליהם את הדברים האלה. ויאמרו אליו, למה ידבר אדוני כדברים האלה? חלילה לעבדיך מעשות כדבר הזה? הן כסף אשר מצאנו בפי המתחותינו, השיבונו אליך מארץ כנען, ואיך נגנוב מבית אדוניך כסף או זהב? אשר יימצא איתו מעבדיך ומת, וגם אנחנו נהיה לאדוני לעבדים. ויאמר, גם עתה כדבריכם כן הוא, אשר יימצא איתו יהיה לי עבד, ואתם תהיו נקיים. וימהרו ויורידו איש את אמתחתו ארצה, ויפתחו איש אמתחתו. ויחפש בגדול החל ובקטון כלה, וימצא הגביע באמתחת בנימין. ויקרעו סמלותם, ויעמוס איש על חמורו, וישובו העירה. ויבוא יהודה ואחיו ביתה יוסף, והוא עודנו שם, ויפלו לפניו ארצה. ויאמר להם יוסף, מה המעשה הזה אשר עשיתם? הלא ידעתם כי נחש ינחש איש אשר כמוני? ויאמר יהודה, מה נאמר על אדוני, מה נדבר ומה נצטדק, האלוהים המצא את עוון עבדיך, הננו עבדים על אדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. ויאמר, חלילה לי מעשות זאת, האיש אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עבד, ואתם, עלו לשלום אל אביכם. ויגש אליו יהודה ויאמר, בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ואל ייחר אפיך בעבדך, כי כמוך כפרעו. אדוני שאל את עבדיו לאמור, היש לכם אב או אח? ונאמר אל אדוני, יש לנו אב זקן,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 וקרה הוא אסון, והורדתם את צוותי ברעה שאולה. ועתה, כבואי אל עבדיך אבי, והנער איננו איתנו, ונפשו כשועה ונפשו. והיה כראותו כי אין הנער ומת, והורידו עבדיך את צוות עבדיך אבינו ביגון שאולה. כי עבדך ערב את הנער מעם אבי לאמור, אם לא אביאנו אליך, וחטאתי לאבי כל הימים. ועתה, ישבנה עבדך תחת הנער, עבד לאדוני, והנער יעל עם אחיו. כי איך אעלה אל אבי, והנער איננו איתי, פן אראה ורע אשר ימצא את אבי.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 ומושל בכל ארץ מצרים. מהרו ועלו אל אבי, ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף, שמני אלוהים לאדון לכל מצרים, רדה אלי, אל תעמוד. וישבת בארץ גושן, והיית קרוב אלי, אתה ובניך ובני בניך. וצונך ובקרך וכל אשר לך. וכלכלתי אותך שם, כי עוד חמש שנים רעב, פנה תברש אתה וביתך וכל אשר לך. והנה עיניכם רואות, ועיני אחי בנימין, כפי המדבר עליכם. והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים, ואת כל אשר ראיתם, ומיהרתם והורדתם את אבי הנה. ויפול על צוורי בנימין אחיו ויבק, ובנימין בכה על צווריו. וינשק לכל אחיו ויבק עליהם, ואחרי כן דיברו אחיו איתו. והכל נשמע בית פרעה לאמור, באו אחי יוסף. ויטב בעיני פרעה ובעיני עבדיו. ויאמר פרעה אל יוסף, אמור אל אחיך, זאת עשו, תענו את בעיריכם, ולכו בואו ארצה כנען. וקחו את אביכם ואת בתיכם ובואו אלי, ואתתנה לכם את טוב ארץ מצרים, ואכלו את חלב הארץ. ועתה צוותה, זאת עשו, קחו לכם מארץ מצרים עגלות לטפכם ולנשכם, ונשאתם את אביכם ובתם. ועיניכם אל תחוס על כליכם, כי טוב כל ארץ מצרים לכם הוא. ויעשו כן בני ישראל, ויתן להם יוסף עגלות על פי פרעה, וייתנה להם את סדה לדרך. לכולם נתן לאיש חליפות סמלות, ולבנימין נתן שלוש מאות כסף וחמש חליפות סמלות. ולאביב שלח כזאת עשרה חמורים, נושאים מטוב מצרים, ועשר אתונות נושאות בר ולחם ומזון לאביב לדרך. וישלח את אחיו וילכו, ויאמר אליהם, אל תרגזו בדרך. ויעלו ממצרים, ויבואו ארץ כנען, אל יעקב אביהם. ויגידו לו לאמור, עוד יוסף חי, וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים, ויפוג לבו, כי לא האמין להם.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 ויבוא באר השבע, ויזבח זבחים לאלוהי אביו יצחק. ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב, יעקב, ויאמר הנני. ויאמר אנוכי האל אלוהי אביך, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול אשים שם. אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי העלך גם עלו, ויוסף ישיט ידו על עיניך. ויקום יעקב מבאר שבע, וישאו בני ישראל את יעקב אביהם, ואת טפם ואת נשיהם בעגלות אשר שלח פרעה לשאת אותו. ויקחו את מקניהם ואת רכושם אשר רכשו בארץ קנען, ויבואו מצרימה, יעקב וכל זרעו איתו. בניו ובני בניו איתו, בנותיו ובנות בניו וכל זרעו, הביא איתו מצרימה. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, יעקב ובניו. בכור יעקב ראובן. ובני ראובן, חנוך ופללו, וחצרון וכרמי. ובני שמעון, ימואל וימין, ואוהד, ויכין, וצחר, ושאול בן הקנענית. ובני לוי, גרשון, קהת ומררי. ובני יהודה, ער ואונן ושלה, ופרץ וזרח, וימות ער ואונן בארץ כנען, ויהיו בני פרץ, חצרון וחמול. ובני ישכר, תולע ופובא ויוב ושמרון. ובני זבולון, שרד ואלון ויחלאל. אלה בני לאה, אשר ילדה ליעקב בפדדן ארם, ואת דינה בתו. כל נפש בניו ובנותיו שלושים ושלוש. ובני גד, צפיון וחגי, שוני ועצבון, ערי וארודי וארעלי. ובני אשר, ימנע וישבע וישבי ובריעה ושרח אחותם, ובני וריעה חבר ומלכיאל. אלה בני זלפה, אשר נתן הלבן ללאה בתו, ותלד את אלה ליעקב, שש עשרה נפש. בני רחל, אשת יעקב, יוסף ובנימין. וייוולד ליוסף בארץ מצרים, אשר ילדה לו אסנת בת פוטיפרה כהן און, את מנשה ואת אפרים. ובני בנימין, בלע ובכר ואשבל, גרה ונעמן, אחי וראש, מופים וחופים וארד. אלה בני רחל, אשר יולד ליעקב, כל נפש ארבעה עשר. ובני דן, חושים. ובני נפתלי, יחצאל וגוני, ויצר ושילם. אלה בני ולהה, אשר נתן הלבן לרחל ביתו, ותלד את אלה ליעקב, כל נפש שבעה. כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה, יוצאי ירחו, מלבד נשב בני יעקב, כל נפש שישים ושש. ובני יוסף, אשר יולד לו במצרים נפש שניים. כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים. ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף, להורות לפניו גושנה, ויבואו ארצה גושן. ויאסור יוסף מרכבתו, ויעל לקראת ישראל אביו גושנה, ויירה אליו, ויפול על צוואריו, ויבק על צוואריו עוד. ויאמר ישראל אל יוסף, אמותה הפעם, אחרי ראותי את פניך, כי עודך חי. ויאמר יוסף אל אחיו ואל בית אביו, אעלה ואגידה לפרעה, ואומרה אליו, אחי ובית אבי אשר בארץ כנען באו אלי. והאנשים רועי צאן, כי אנשי מקנה היו. וצונם ובקרם, וכל אשר עליהם הביאו. והיה כי יקרא לכם פרעה, ואמר, מה מעשיכם? ואמרתם, אנשי מקנה היו עבדיך, מן נעורינו ועד עתה, גם אנחנו, גם אבותינו, בעבור תשבו בארץ גושן, כי תועבת מצרים כל רועי צאן. ויבוא יוסף ויגד לפרעה, ויאמר אבי ואחי וצונם ובקרם וכל אשר להם באו מארץ כנען, והנם בארץ גושן. ומקצה אחיו לקח חמישה אנשים ויציגם לפני פרעה. ויאמר פרעה אל אחיו, מה מעשיכם? ויאמרו אל פרעה, רועה צאן עבדיך, גם אנחנו, גם אבותינו. ויאמרו אל פרעה, לגור בארץ בנו, כי אין מרעה לצאן אשר על עבדיך, כי כבד הרעב בארץ כנען, ועתה ישבו נא עבדיך בארץ גושן. ויאמר פרעה אל יוסף לאמור, אביך ואחיך באו אליך. ארץ מצרים לפניך היא, במיטב הארץ הושב את אביך ואת אחיך, ישבו בארץ גושן, ואם ידעת וישבם אנשי חיל, ושמתם שרי מקנה על אשר לי. ויבא יוסף את יעקב אביו, ויעמידהו לפני פרעה, ויברך יעקב את פרעה. ויאמר פרעה אל יעקב, כמה ימי שני חייך. ויאמר יעקב אל פרעה, ימי שני מגורי, שלושים ומעט שנה, מעט ורעים היו ימי שני חייך, ולא השיגו את ימי שני חיי אבותי בימי מגוריהם. ויברך יעקב את פרעה, ויצא מלפני פרעה. ויושב יוסף את אביו ואת אחיו, וייתן עליהם אחוזה בארץ מצרים, במיטב הארץ, בארץ רעמסס, כאשר ציווה פרעה. ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו, ואת כל בית אביו, לחם לפי הטף. ולחם אין בכל הארץ, כי כבד הרעב מאוד. ותלח ארץ מצרים וארץ כנען מפני הרעב. וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען בשבר אשר הם שוברים, ויבא יוסף את הכסף בית הפרעה. ויתום הכסף מארץ מצרים ומארץ כנען, ויבואו כל מצרים אל יוסף לאמור, אבל לנו לחם, ולמה נמות נגדך, כי אפס כסף. ויאמר יוסף, הבו מקנכם, ואתנה לכם במקנכם, אם אפס כסף. ויביאו את מקניהם אל יוסף, וייתן להם יוסף לחם בסוסים, ובמקנה הצאן, ובמקנה הבקר, ובחמורים, ויינא הלם בלחם בכל מקניהם בשנה ההיא. ותתום השנה ההיא, ויבואו אליו בשנה השנית, ויאמרו לו, לא נכחד מאדוני, כי אם תם הכסף ומקנה הבהמה אל אדוני. לא נשאר לפני אדוני, בלתי עם גווייתנו ואדמתנו. למה נמות לעיניך, גם אנחנו, גם אדמתנו, כנה אותנו ואת אדמתנו בלחם, ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה, ותן זרע ונחיה ולא נמות, והאדמה לא תשם. ויהי כן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה, כי מכרו מצרים איש שדהו, כי חזק עליהם הרעב. ותהי הארץ לפרעה. ואת העם העביר אותו לערים, מקצה גבול מצרים ועד קצהו. רק אדמת הכהנים לא קנה, כי חוק לכהנים מאת פרעה. ואכלו את חוקם אשר נתן להם פרעה, על כן לא מכרו את אדמתם. ויאמר יוסף אל העם, הן, קניתי אתכם היום, ואת אדמתכם לפרעה, הלכם זרע, וזרעתם את האדמה. והיה בתבואות, ונתתם חמישית לפרעה, וארבע הידות יהיה לכם לזרע השדה, ולאכלכם, ולאשר בבתיכם, ולאכל לטפיכם. ויאמרו, החייתנו, נמצא חן בעיני אדוני, והיינו עבדים לפרעה. וישם אותה יוסף לחוק עד היום הזה על אדמת מצרים, לפרעה לחומש. רק אדמת הכהנים לבדם לא הייתה לפרעה. וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד. ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שנים וארבעים ומאת שנה. ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירחי. ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תגברני במצרים. ושכבתי עם אבותי, ונשאתני ממצרים, וכברתני בקבורתם. ויאמר, אנוכי אעשה כדבריך. ויאמר, הישבעה לי, וישבע לו, וישתחו ישראל על ראש המיתה. ויהי אחרי הדברים האלה, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה. ויקח את שני בניו עמו, את מנשה ואת אפרים. ויגד ליעקב, ויאמר, הנה בנך יוסף בא אליך. ויתחזק ישראל, וישב על המיתה. ויאמר יעקב אל יוסף, אל שדי נראה אלי בלוז, בארץ כנען, ויברך אותי. ויאמר אלי, הנני מפרך והרביתיך, ונתתיך לקהל עמים, ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחוזת עולם. ועתה, שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים, עד בואי אליך מצרימה, לי הם. אפרים <אף> ומנשה, קראו בן ושמעון יהיו לי. ומולדתך אשר <אף> הולדת אחריהם, לך יהיו, על שם אחיהם יקרעו בנחלתם. ואני בבואי מפדן, מתה עלי רחל בארץ כנען, בדרך בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה. ואקבריה שם בדרך אפרת היא בית לחם. וירא ישראל את בני יוסף, ויאמר, מי אלה? ויאמר יוסף אל אביו, בני הם, אשר נתן לי אלוהים בזה, ויאמר, כחמנה אלי ועברכם. ועיני ישראל כבדו מזוקן, לא יוכל לראות. ויגש אותם אליו, ויישק להם, ויחבק להם. ויאמר ישראל אל יוסף, ראו פניך לא פיללתי, והנה הראה אותי אלוהים גם את זרעך. ויוצא יוסף אותם מעם ברכיו, וישתחו לאפיו ארצה. ויקח יוסף את שניהם, את אפרים בימינו משמאל ישראל, ואת מנשה ושמאלו מימין ישראל, ויגש אליו. וישלח ישראל את ימינו, וישת על ראש אפרים, והוא הצעיר, ואת סמולו על ראש מנשה, סיכל את ידיו, כי מנשה הבכור. ויברך את יוסף, ויאמר, האלוהים אשר התהלכו אבותיי לפניו, אברהם ויצחק, האלוהים הרועה אותי מעודי עד היום הזה, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, ויקרב בהם שמי ושם אבותיי, אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. וירא יוסף כי ישיט אביו יד ימינו על ראש אפרים, וירע בעיניו, ויתמוך יד אביו להסיר אותה מעל ראש אפרים, על ראש מנשה. ויאמר יוסף אל אביו, לא כן, אבי, כי זה הבכור, שים ימינך על ראשו. וימאן אביו, ויאמר, ידעתי וני, ידעתי. גם הוא יהיה לעם, וגם הוא יגדל. ואולם, אחיו הקטון יגדל ממנו, וזרעו יהיה מלוא הגויים. ויברכם ביום ההוא לאמור, בך יברך ישראל לאמור, ישימך אלוהים כאפרים וכמנשה, וישם את אפרים לפני מנשה. ויאמר ישראל אל יוסף, הנה אנוכי מת, והיה אלוהים עמכם, והשיב אתכם אל ארץ אבותיכם. ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר, האספו ואגידה לכם, את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. הכבצו ושמעו בני יעקב, ושמעו אל ישראל אביכם. ראובן בכורי אתה, כוחי וראשית אוני, יתר שאת ויתר עז. פחז כמים אל תותר, כי עלית משכבי אביך,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 אכלכם ביעקב ואפיצם בישראל. יהודה, אתה יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך, ישתחוו לך בני אביך. גור אריה יהודה, מטרף בני עליתה, קרע רבץ כאריה, וכלבי מי יקימנו. לא יסור שבט מהודא ומחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילה ולא יכהת עמים. עושרי לגפן עירו ולסורקה בני אתונו, כיבש ביין לבושו ובדם ענבים שותו. הכללי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב. זבולון לחוף ימים ישכון, והוא לחוף אוניות, וירחתו על צידון. יששכר חמור גרם, רובץ בין המשפטיים. וירא מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעמה, וית שכמו לסבול, ויהי למס עובד. דן ידין עמו. כאחד שבטי ישראל. יהידן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך עיכבי סוס, ויפול רוכבו אחור. לישועתך קיוויתי אדוני. גד גדוד יגודנו, והוא יגוד עקב. מאשר שמנה לחמו. והוא ייתן מעדני מלך. נפתלי איילה שלוחה הנותן אמרי שפר. בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, בנות צעדה עלי שור. וימררוהו ורבו, ויסתמוהו בעלי חצים. ותשב באיתן קשתו. ויפוזו זרועי ידיו, מידי אוויר יעקב, משם רועה אבן ישראל. מאל אביך ויעזרקה, ואת שדי ויברך חכה, ברכות שמיים מעל, ברכות תהום רובצת תחת, ברכות שדיים ורחם.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 ויכל יעקב לצוות את בניו, ויאסוף רגליו אל המיתה, ויגבע, ויאסף אל עמיו. ויפול יוסף על פני אביו, ויבק עליו, וישקלו. ויצב יוסף את עבדיו, את הרופאים, לחנות את אביו, ויחנתו הרופאים את ישראל. וימלאו לו ארבעים יום, כי כן ימלאו ימי החנותים, ויבכו אותו מצרים שבעים יום. ויעברו ימי וכיתו, וידבר יוסף אל בית פרעה לאמור, אם נא מצאתי חן בעיניכם, דברו נא באוזני פרעה לאמור. אבי השביעני לאמור, הנה אנוכי מת, בקברי אשר קריתי לי בארץ כנען,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 וירא יושב הארץ הכנעני את האבל בגרן האטד, ויאמרו, אבל כבד זה למצרים, על כן קרא שמע אבל מצרים, אשר בעבר הירדן. ויעשו בניו לו, כן כאשר ציבם. ויישאו אותו בניו ארצה כנען, ויקברו אותו במערת שדה המכפלה, אשר קנה אברהם את השדה לאחוזת קבר מאת עפרון החטי על פני ממרא. וישב יוסף מצרימה הוא ואחיו, וכל העולים איתו לקבור את אביו, אחרי קברו את אביו. ויראו אחי יוסף כי מת אביהם, ויאמרו לו יסדמנו יוסף, והשב ישיב לנו, את כל הרעה אשר גמלנו אותו. ויצוו אל יוסף לאמור, אביך ציווה לפני מותו לאמור. כה תאמרו ליוסף, אנא, שא נא פשע אחיך וחטאתם, כי רעה גמלוך, ועתה שא נא לפשע עבדי אלוהי אביך, ויבק יוסף בדברם אליו. וילכו גם אחיו ויפלו לפניו, ויאמרו, הננו לך לעבדים. ויאמר אליהם יוסף, אל תיראו, כי התחת אלוהים אני, ואתם חשבתם עלי רעה, אלוהים חשבה לטובה, למען עשו כיום הזה להחיות עמריו. ועתה, אל תיראו. אנוכי אכלכל אתכם ואת תפיכם, וינחם אותם, וידבר על לבם. וישב יוסף במצרים, הוא ובית אביו, ויחי יוסף מאה ועשר שנים. וירא יוסף לאפרים, בני שלשים, גם בני מחיר בן מנשה, יולדו על ברכי יוסף. ויאמר יוסף אל אחיו,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 ויחנתו אותו, ויישם בארון במצרים.